بشیر رانا د دی دا, دا تفسیری د حسن بشری دی رانا بیل عاشق او دا دیم تفسیر کو یا د شمس کو بیرت هر کله چې مربا راون غل اون وقت او په سمندر دریا کې وو ګرځيږي او سمندر بمور شي هغه بمور کوي کوي کوي د انور چیدکان دا براوندی د پېست ته وې ول د پټکی نو دې په دا شراوونه کوي شي او سمندر کې بکیه خو دي شي او دانور او د سمندر ټول وځه نن شي دا په جهنم کې صاحب شي دا ترجمه درو ربيعه ابن دغدا خاسم دا ربيعه ابن خاسم ترجمه د دادې ما خدای په نووږي کې جراته دویل آدم انتپتتا کنا طالب احطیم کی بمونگ یادول چدا دول سیزو ندی خوا سو سیزو ندی دول سیزو ندی دول سیزو ندی دول اشیان دی یو ده نتیر شو او ایزن نجوم انکا درد او پا کم وقی چستوری و چکم دین رو با گردی کی پزمکا باندی او یا براو گردی کی پا دریاب کی یا پزمکا یا پا دریاب تیزا ایزن جبالو بشو ایزن جبالو او پا کم وقی چ که او سړې قیامت پستر ګلو دل غوارنه د دې صورتي تکبير وای دا ست دی چې پستر ګوچ دی دا نو حضور ویل دی او اېذل جبالو او پکم وخت چې وګرو نا سغیرت روان بکلی شي د خپل زينو نا او وای اشارو اشاره او پکم وخت چې د الله سمعشتو بلار به وخه وخه د الله سمعشتو بلار اغه بطیشي بغیر د شپونکینا او سره دیلا چداو خید د ډیر ګران وی کنه وی ډیر عزت او ته ګران وی خو نن یې پری خو دی اویزل وحوشو او پکم وکي چ پیګی کنا چدا ځنګل ځناور او پیګی کنا او د سر جانور حشرت دا برجمه کری شي اویزل به هارو سوجرت او پا کم وقی جدر یابونا سجرد پا دی با اور بل کریشی او دو سپاکشو وم ویزن نفوسو زو او پا کم وقی چه ارواح با پی وسط شید اخپلو وجودو سره پیگه ارواح بجمع شید اخپلو وجودو نسرا ایو بل ترجمه مشتا اغا میره تبیلی با پا سورتی سواپات شکل لنفسنا زوجت يو وشراب جوڑے کړی شي شرابی د شرابی سره کا په د کار په دې سره او سټغور د سټغور سره جناکانته جناکار سره دا ترجمه شوې ده او اوه وتما ویزلم اووده توسو الت بی اي ذنبن قتلت اپا کومه کې ځندې هاکا کړی شې ما شما د جنبت پوڅو کړی شي پې کې او چې بی اي ذنبن قتلت دا پا کم گنام رشویوا دا دی بسوی قتلتو دی دا پا جواب کوي چې دا بغیر غیر دا گنام رشوی دا شو شو اتا شو نهم ویزا شخفو کن نشرت او کم وقی چې سحی بی با نشرت را اوشندلی شی کلو بکلی شی چا عمالنامی دی اتا زکم دی نئی دا شما تفی کر کوا دا عرش دا دی کنه دا, دا عرش نه به دا سګور کاغذونه بس ګور دا باز تیم کی وی نه کنه چې دا جس دبر نه کاغذونه قربي دا که به دا عرش دا طرف نه کاغذونه رغور دیږي ارسل به انتظار کوي چې الله دغه موشخلی سترجو ارسل تبق پر عمل نه عمل رواني دا کیسه دا, دا دا چې دا به عتې په یو وانه شندري کی ولې دا چې کاغذونه کې نتیجه وینو دا ا د مدرسې مو ته یا ملازمین چې د نوو طالبانو تخې خو په یو وړه غردې کنه بسات حل تکې له ګولې زړه سره وړه غردې کیږي هرڅلې به یا الله خیر مو یا چې دا به سکیږي حاو ځکه بلان کنه چلاشي پرښتې به ونیسي نته بیا ورکی په خپله نو ری بارالو چې دا برانه کوي ته څه چې دا په دا څه نو دي صل. اغه دا نه بارابل چې په یو ور باندې دا میدان حشر کربی داغه د اژمنګو استادو وی دا یو مګبل دي چې دا به تشروز نه ده دا یو می پونوند وی یو می پونوند وی مختلف رنگونه پکې ديږي رنگونه به بدلی را بدلی ناشه لري چې وایي صبا وایي سما او کښهتت او په کوم وخت دا اسمان برا کشکری شي د خپل زینا لکه سرنګ چې د دې ګډې نه داسر من دا کشکایته دا سره برا او دا شو شلشو او ای زل جهیم شعیرت او کله چې جهنم باندې به اور بل کشی یعنی تیز بکري پیشه او ای زر جنت عظلفه اپا کوم وخت چې جنت پسی شي دا به کوم دیران نزدیکې شفل اهل ته ندک کټیم کی ا علمت وقت هذه الاشیاء التي یا 12 چدا دولش چیزونه دي ییګه کنه نفس یعنی ار نفس ما احضرت نه نفسن چ دینو سری و سری ششی کی وی دی او شلو کی چدا نفسن نکره واقع ده په سیاق د بات کې په عموم دی او ییګه او په ارجو نا پسما ا دورت ا د حاضر پړي د خير او د شر نه کوئی فلا اقسمو دا استوري چې دلته او د علم هيئت کې سويه خمسه متحيره استوري وي خمسه متحيره د زحلې ا توردي مشتری دي او مریخ دي زهره دي دا د دې علم هيئت کې فیگی او تصریح شرچغمانی او پا دیکی دیتا سوی لکا دیتا خمسان متحیروی او رازا دادی جی نو اللہ پا کوئی او عالمت تمسو فلا اقسمو قسم خرما بالخنسی فا آغستورو بانده فیگی بالخنسی فا آغستورو شرستو کی کی جی دا س خو نهه چ راجی کېږي پهپله مجرران کېواې چېسی د روان دي جوار چېسی د روان دي او نهېغایبیږ پ خپلو مطال کې لکه سررنګې او پ خپله جاله کېغای او پپله سوه کغابیږ چې کم کې جاله او بچی په ک د قسم دې ته وځي اون نس واپس کې دن کې په خپل واپس کې دن کې الجوا چې سیده روان دي القنسه چې د بیګي په خپل مطاله کې لکسرنګ چې وشې په خپل سوراخ ته وروبېږي د قسم فدي دې قسمي اوللې ادانګې نه قسمي په شپه باندې چرا پیګه کنه او دا روان دي شي په خپل او سبا نه په خپل او زه صبحي او قسم دي په سبا باندې زه تنفس هر کله چې سا واخلی فرما سره انه نا قران عظیم چدي نا جواب قسم دی نه د قضا نه کم دی نه کم دی پلا فلا اوخ څه متقضا انه لقول رسول كريم پیګه کنه دا جواب قسم دی چې دا قران عظیم دا چې کم دینو کې یو څدي رسول دا څنګه دا قول د استاد دي کریم چډې معزز دي په خدا باندې چې جبرئیل علی سلام دي ناڅر شي په تونه دا غدي بګي رسول دې هغه په دې او چې باچا دی دا باچا ظالم چکم دی دا علماء ویل دي چې دا د دې د هافصې ویل دي کوم دی هغه بیان دی نو دا خندقونه چې دی نو دا په نجران کې نو په او دا یو ظالم باچا دی بيګي او دا یوسف زو نواس وتوي یوسف زو نواس باچا دی او دا چې دی کنه د وی وی چارکا مه پد سره یو کاهنو او یو الوی ساحر جادوګر وسرو یاغوی چلکا داسوا پاتکی کما دا دایې صالح اسلام روشټوری ګوره ها د پیغمبر علی سلام مبارکنا او دات کم دې کنا او یا کلمه کړه ولما ودي کړي دې اویان یا کلا د حضرت تپیدائش یا کلمه کړي ادا څه دې کنا هغه څه دې کنا بس عباس وکړه وی دا علم شریف پد تا ختم شي یاو الک زہین ما تراک ہے زہین الکاو چاکتا دا علم نجوم او دا علم سخر او دا شریف علم دا جادو وطاوخ ایما دیتے شریف پیجی آقا بات بیا با دیکھا نا آقا او بیا دا ساہر چھ دیکھا نا مدا یاو الکی راوست دا دا دا لک نام دا پیگی عبداللہ ابن تامر دا عبداللہ ابن تامر دے دا عبد الله ابن تعمیر را واست پزپدې ده چې ګران خبره پکې دارخه دا بیان د مسلمان مبارک ناماخوذ دی دا بیان د مسلمان شریف ناماخوذ دي وایيږي او د مسلم شریف کی حدیث ته ګوري تر څو یې خبره تاسو او کنه هغه چې ده کنه هغه به بسره کوي او دا عبد الله ابن تعمیر چې دی ندی پچت کنه او, آو معلم ته علم به ځکاو نو فدی لار کې یابراهیمو کنه ته څارو یو عالم او به شغله ورته نه دا خبرې به وخه وی کنه دا خبره ویシャレ کدا د پتنی ټیم دی وې امام مخکړه کا کنه ما چا ته کړه ما اوی بسو اویز تا ته دایلم کوم دا څکارو کا چې تم د کوړ وړه تپوش کی چې تکم دی چې د معلم تترو اچو معلم دنه ته کو شوکی نو یا کور کیو ما کې چې کوم کې کسب هغه به نه ته په دې کې درته ده یل مجدکو او کوي دا شوره زرانې و دې چې راځي خپل استاد دربان او یل مجدکو کنه یل مجدکې مې په کې یو لا ربان یو یو دابه ده اوس ده او دا ټول له لارې به د خلکو لاره دي بده جوړه کی داګه شراو را داګه کو کنه هغه شراو واشته جی اګه غشي بندگی کې خود او داګه ب بسم الله رب الغلام الله اکبر به مساقه په ولګه ده لا او کوم مردار شولا او بس خلق هغه بس مردار شو خلق لاړل څلکو تعجب وکړه کا دیالو کو زبردست علم یې دی دا خو نشنا علم یې زده کړی دی یبه مساقه چلالو خو کنه علک شړیو او چې لاندې وبس هغه بادشاہ یوسف زونواس چدی هغه وتی چې لک داد اغه له خلکو خبر ورکړه چې داسې غلام دی او داسې سم آشنایی یې مجد کړې دي چې دومره کمال ور سره دی کله چې چا نشو مونږ کولی پدې اوبې ادم ورک وی وبس هغه به بچایو وخت وروه چې لک داد څنګه شد وی وبس دا وخت دی دا وی چې لایلم تا اند او نو مساګ په چکم دیالو کو کنه نو مس او خوت نو مس هغه را وست نو هغه غلام نه بچای وخت یریدو کنه نو د زر کسانې و سرکړو کنه او دې غرقې بو نو چې بس غر کې دی چې کار هغه تور سول دا زر کسان چې کم دي کنه نپدې کې پیاځ مری زلزله جي نداء کسانې دروسلو لو د پات شوې او په دې غر باندې زلزله مړهله زيره وو تخته دل او سرامو تختهله د چلاو تخته ناغه چکم دي یوسف یو کسان را تخته دي مناله کته تو تو وای د کمې طرف او بیا دیم چې دی کنه نه بیا داسې کار وکړه چې بیا دی موته کوم دینه دغته دا څو ته یبه دریا ته موته چې دې دریا پکې کینابې دریا پکې دې چې کوم دې پاله هغه باندې کینابې او بیا چې کلا د غوشی کنه چې دې مستبروسانه دی ورغورده اچھا راغره او کې و مایه راکي او تا بهړې واله چې چې وی وله کڼه راغې ماتک اون ټول خلک غړکه شو دي په تصفهات شروع شوی سال نه کوي مز بیا دا سکارو شو چې دې باندې ادري په تعمیر دي زو نه واسطه وی بیا دا سکارو کا وی دا سدا شکل بندګي په پدې شکل باندي سکارو کا چته دا تمام دنیا را جمع ک زتا ته ترکه خیمه رټول دنیا ترا جمع اوی زم دا غشیند په وادی افادی کی بکی دی ادا شبه ویه ماته بهونی شته چې بسم الله رب الغلام دا په ویوه وی, وی بس بولی سنگر دو دو بسم الله بوی هغه چې څنګه دا دوی چې بسم الله رب الغلام بس په دقه یې باندې کا شو لګید دقه یې کا شو لګیداخه هغه شپه په دقه باندې او هغه او ته کنه بیا و پښتو چې خلقو کتل بیا لکه دا زرګونو خلق دی او تمام خلک چې کوم دي سو آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام ټول خلک ایمان ورړي چې ایمان یې ورول کنه نو بیا د خندقونو کولوږي یږي اده حافظ چې دوی دا خندقونو لريږي ته خدا پنجران کړي اې دا کړل کنه او په دې کې او نه हेगे अतब हदीस रागरदी ओ जनाना वाला अगर ऐसे कम दिन विच आलदी ईमान न करदा एदा अदी ईमान न न करदी दला जी पदे कुरशे बगैर चाफे खंदुकु ने सरा नास तू अदी ईमान न न करदे नगा ताकत कोदुला नगा दश अरुष्ट शनागे सरमखम बची वे मोरी व्यम करता ला तरजीई फइन्नकी अलल हक वहुम अलल बातिल आ हमशुंदे उजी मदद اس په پېښته دا نه داتې سره دی پس خبره بل دا قانون 90% دی صدا پکه پدې کې کړم الله په کوی چې و سماجی نو دات چې کوم دوی شې دی و سماه قسم دې بسمان باندې ذاتل بروجې چخاوند پیګي ا دسدی د بروجو نوي چې هغه دولس او دا کنه او د کواکیمه سبع او سیارو مقامات دی مثر اول یوم الموعود اعظم د ترسمی یکه اورد باندې چې لاغه وعده کړی شوی ده حدیث کراغلی دي چې یوم الموعود یوم قیامت بل یعبلری د حدیث تفسیر ده ها او شاهدهن او قسم می دی په شاهدہ شاهد اس کوي شاهد اس کم دیر وز د جمعید غلی زکه چې مون دلته خپل کلی کې ناس دي جمع را لغاله را لغاله کړان طقدراله او کېږي او مشهود او مشهود چې کوم دی او مې عارفه ده ولی هغه په دې ده خلک وردی کنه وردی نو مشهود دا هغه کنا ارازېږي قتل دا جواب د قسم دی لا کې کنه او لعنا لقد لعنا تا کې شر ملعون دی ملعون دی اصحاب الاخدود صاحبن ده خنقونو ټول خبر مې ته وکړه په دې کې او او اصحاب الاخدود النار دګ یعنی اصحاب النار نو دا نار چې دی دا د اصحاب الاخدود نه چې کندې د اوخدود نه بدل لیکنه دي, دي قتل اصحاب الاخدود ک قتل اصحاب النار ها صاحبندو او څنګه اورو به سیپت ذاتل وقود شخاوندو دګ کنه د بلیدو او هم هم پا گموکی جدوی علیها علیها من خولها گرچا پیر دادی اورنا خود ناس تو پا کرسے بانده اوہم ناس تو پا کرسو اوہم علامای پلون او بی پا آقا شای پیگے جدوی کو کنا پا موینانو بانی شود بی پا آگے بانی حاضرو اوہمان کمو او بادی نگن من خوندی مسلمانان اللہ یو انو مگر دا چدوی ایمان نوری پا اللہ عزیز حمید بانده الذي له ملك السماوات و الارض شد با اختیار داسمنو زمکري اول لم على كل شن شهيد خدای په ارشه باندې عالم دي الله وي ان الذين فتنمو المؤمنين بيشکه ا کسان چ عذاب ورکړي مسلمانانو سره اول مؤمناتو خد تا شم دم يتوبو ا بيد جن توبو نو وستن بلهم عذاب جهنم تدیده پانه عذاب د جهنم دي په سبب د کفر اولهم عذاب الحريق په د شيزلو ان مومنان بیسیدل، ان اللذین آمنو، پیشکا کسان چی ایمان نیروری او امیل سالیہات و عمل دنیو کو کارونو کردے، فریکی کانا لهم جننات تجریمیتا تیر او ذالک الفوز الکبیر دا کام یبیدر دیر اللویا، ان نبچ شربکل شدید، یقیناً اغنی ولستان دا پروردگار دیر سختی، ایسو کے طاقت لري او انہو هو یبدعو، د پیدا ابتدا کې خلق پیدا کړل دي او یعیدو بیا بیا براما برا آکی برا او هو القپورو او دا د لا بخون کړي الودود او د دوستی کون کړي د خپل دوستانو سره دوستی کون کړي د خپل نیکانو سره او ذل هر مالک او خالق د عرش دی المجید اسو خدای سره اسو سر خدای چې لوی دی ناس دا د عرشی پت تی که دزل عرشی پت تی ویا دزل عرشی پت تی که دا عرشی پت تی که دا عرشی پت ما جریدو او کون که دا آغا شای چا اللہ ایرادگی حل عطا کا آیت آس طرح غلی حضرت مبارکو حدیث الجنود دیگی آغا چا کم دی خبر دی لخکرو کون انا صدی دا بدل دی تیر اون و سمود چا آغا اللہ حلق دی پتک د اساتن نه نه راغلي اه او بل الذين كفروا بلک سان چې کافر د اہل مکوم نه دی فی تکذیب فی تکذیب الک استا په تکذیب کې لیکن خیر دی ولله می مرائب او الله پاک چې کندې چاپی رد دینه اخوان دو خو د دینه یعنی چاپی رد دینه محیت احاطه كون کې دی د علم او د قدرت په اعتبار بل هو قران بلکه دا یو قران عظیم مبارک دی او فی لوح محفوظ او لیکل شو دی په لوح محفوظ کی پاتخته کی شاغه محفوظ ده عبد الابن عباس یې ویل دي چې دا تخته د ملغلرین ده او دو مسمان د پاسه ده او د دی طول چدي دا دا پهګه د دو مسمان د پاسه ده او من درته بيضا د سپینه ملغلرین ده پهګه او وګړو د الله الرحمن ترحم دی او خپلن باندې د مشنک راته مګری بکو دی دا د تاسو د مو تا تخته ده دا سماد تختاله دي سوره التوارق مبارک مې کړي او هي 17 ایتان دا اوله سېته نه دي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء قسمي دي پاسمان وتوارقي او قسمي دي د شپې پراتون کی کار قده ته وناری پاک پله خدای پاک وي و ما ادراكم طارق او س انت س شي خبر درکو چې س شي طارق او النجم الثاقب هغه ستوري دي روحانه دا به خبره او ان كل نفس بعد ان في دا جوابي قسم دي ښا والسماء او ما ان كل نفس ن د ار نا پسو لما مگر علیہ حافظ باغبان حافظ پرشتی دی چدده د خیر او د شر عمل حفاظت کړي فلینظر الانسان او د انسان په نظر د عبرت مم خلق چد د دې څه پیدا شوه دی خلقه مم ما اندافک دې پیدا شوه دی باغا او نو چاګه ته ټوک پرکړی شوه دی نو دا فکتی کم مدفوق دی مدفوق دی دا پا علم پر مړه مفول دی یخرج عدو بروجی بیگ کمن بین سولبی ما بین چې کم دی د اډوکو د شا د سړی او وترائب او د اډوکه د شینه د زنانه لقدن روجی دا سری د شان راځي او د زمنه د شینه د رکو په دی اډوکو کې راچلیږي بے شک ادا اللہ تان آچے دے علان رجی ہی فبانس باد الموت دے لا قادر خام قدرت لرنکے دے چا پتا ہے کاندر دن پدیسنگا نا دے قادر یوم تو بلس سرائے ہو پاکم و رضمان دے شخکا رب شرازونا چا کم پسنو کے دن نپراتے دی آقاید دی و نیت دی و سدی نا طول بخکارشی نا بخکارشی رورا فما د نبجد دے منکر من قوتن الموت تپارا من او چیزان پیدا نه نمینی کی اولانا سر نسوک مددگار چیاغتینا عذاب دپکی و السمائی نا بیا قسمونو خولی بشی قسمی دی پاسمان بانی ذات الرجعی چخاون دا باران دی کنا باران باد المتر رجع تذکویو چی دیم را باپس کی کنا نا باپس کی باران کی دیر اول اوی اا قسمی دی پرزمک بانی ذات السد چخاون د سړي والد دا د بوتینا ګوره بوتي څنګه کمزورې دی او غوندز مکه یې شري کړل نه دې باندې قسم پکا دی کنه دي او انه لقول رسول فصل تحقيق سره دا چې کم دې قران عظیم چدي ما سدي لقول فصل نا یو کوتی چې فصل دې په مابند حق او د باطل کې او ما هو بالحظ او دا ټو کې نه بل بل هو جد كله دا لغو خبري ندي ها دا ټول مقصودی او قصدی خبري دي دا ټو کو دي کړه قصدي نا قص خبري ها او انهم اغه دا یقیدون انهم د اهل مکه چي دي یقیدون خو په تدبیر کپی پیغمبر علی السلام په دارونو ندوکه چې بار بار تیزو قاعده په خو په تدبیر چاوی چې موږ کوي چاوی چې لا وطن کوي او کنه ویلو کنه و اكيدوا کیدا او زم تدبیر کوم په تدبیر سره نو پانا دخلا چې حضر مبارک پمه حیل الکافرین دغه مهلت ورک کافر اتام حللهم نتا کی دی مهلت ورک او تورکا رویداله کزمان لوګونه ک خیره مسان غریب رانی سمه سورته علامه مبارک چری او ایتسو عشرتاین نا چې کوم دین نو سړي دی دو ولستونه مبارک ته دم ولستې نا نور بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى سبحان ربي الاعلى دا سنت پر کد چ دا وې نو دا بوي یستحب للقاری ان يقول کنا سبحان ربي العلا دی ویو دیو ربي الاعلى دا شواک پولیس باندې په منځونه کې دی ازمږ په پولیس باندې څو په نو خپل کې صحیح دی پرای دیو تشبیه و عینم د خپل پروردگار ال اعلا چالی شان دی الذی احداث خلقا چې پیدا کړی دی ارشه فسوا پیګه او مناسک صورت او شکل او خواص او تو ور کړی دی ارشات یې ور دی کله یې او رضا او د کننګ چې کم دی ولدی او پس او هغه ذات ته قدره پیګه د دم شپته رخه چې تقدیر دا شی یې کړی دی نه په هدا نه هدایت کړی زخيره ده شر ولی مکتیر نشو او رسبالازي وحدايه نه هنند دې ځوانلانی خيرو د شرمه ته خدري او الذي دا پنځم صفه تقريدي ا غذاته اخرج المرءا چېرې است د چراغا مرءا منص يعني هغه چې کوم دین نشه غیا دې کنا يعني مرءا منش نه غیا هغه پکې رښتیدا نو فجعلहू نو ویو غساءن پیگی کنا سر او غساء من رئے ریزا ریزا غساء من احو احو احو اوچا احوه من طور اوچا او, او غساءن ریزا ریزا او سنقریو کا زردی چمنگ با اول لطا تا قرآن زیم مبارک پاکارا او پاپتا کخیری نپلا تنسا نته بن نه یری چې کمته لیدې دا نه وی دی کنا ته موه ای جبري سره موه ای دا ماشا الله دا درې زره راغله کنه بزاخې لزلو یوش پالسمن پرا کې و وغوري او پلار می صاحب یعنی ایر د نو نشي الا ماشا الله مګا هغه چې الله د تانه ایري نبي اچ کم دینو شدي نا اٹګه مسخه رازجي او او انه دا ایرم یو نو نوع د نس کده کنه دا یو قسم د نس کدی کنه لیرول او کنه دا یو قسم د نس کدی الله تعالی کریم جلال فرمای الا ماشاء الله او انه یعلم الجهر دی پیگی فقارا او پپٹ فقارا خبره و ما يخفى پپټ خبره ونه یسروکا اوذر دی شمب با وَنُوْ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا او منگ با آسانیو کو دا پار دا اسلام چا آسان دے داتا جمع دی وَنَوْ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا او منگ با آسانیو کو دا تاسرا پیکن کنا منگ آسان کو دا منګبا منګبتا سره اسانیو کړو د پرد شریعت چې اسلام دی چې اسان دې کنه دي ټول انسانان دې کنه دي شریعت اسلام چې کم دی ولی دې متبدا دې چې تا ته اسان ندی ولی ستاسو طبیعت په او کرته ټول باسان انسان چې کنيش دا مانادیږي ادا کا بس راضا نو وان میسر کا منګ با اسانیو کو تا ته للی دا فندا اشریه ته عصا چاغه اسلام دی او دا بستا طبیعتو کردو نتا ته عمل اسان دی نو فذکر نو نصیحت کوه وی کی او یو بل معنا بدل تدویری راضی باغه بیا بل معنا کوم کریات دره دل ته دا معنا ده چې دا شریه پرستا طبیعتو کردو نتا ته باسان نشي فذکر نو ته نصیحت کوه په کوډه لزم باندې ان بعد الذکر زکا چنه نپور کوي چې کوم دی نو کې قرآن عظیم تېتا یانسمانا چتا چا تذکر کوي هغه ته چې کوم دی تذکر نا پی دی کنه دی وني نا پی دی زکه فإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نو دا إِن کم إِن دی ان مخفف للمثقل دی وری او نو به ها درې وری زکه شان دی نه پهتې که نپې چې کم د نصیتوولې نپ نه دی چې توتنې ک له خلله د چګه او کې دی شي باغمه سرو شي ده کرو زر دی چې ننس په قبل کې پهقرآن من یخشا هغه سو رفت دا نهېږي چې مسلمان دی او تجنله بخار او زر د او چې ددیرانه دې شریت کې رانه کېناهکش په الاشقان پد بختا اللذی اسلا نار ورکبرا چاقا داخلی گی آغا ورطا چا دیر بے دی آغا ناری شغرا سا دی آغا دنیا دی او سملا یموتو او بیا بچ کم دیو گی دی نمری پا دی کے گنی چا پارامشی اولا یحیا انا بجم په پا حیات نافعا تک دا جی با دقت ہے دی اپی کے امام فقردین راجبی دی چدا دے کافر دا سان چدا ندام بچه کم دیسو اے پا دی گلگل کی بیوی اون خلی نه برزی اون بلان دیزی نب برزی اون بلان دیزی لازم پا دی گلگل کی بن خدی مس لا او لا یحیاء قد اپ لحا لائموتو چه لان دی لانشی چل بار لانشی ولا یحیاء نبنی جم دیوی چه لان دی لانشی او قد اپ او تاکیق سره میاد دی من تزکا اگر سوکو جزان پاک د ګنا نه په ایمان او د خراب مؤقاید و او د خراب و اخلاق نه ځان پاک او او و ذکر سره به او د یاد کو کونکو د خپل پروردګا نفس الله نوم جوکو نن د پر الله اکبر وی د ته تکبیر تهریمه وی او نفس الله نوم جوکو دیګي او تدبیر چې دیمه دا شرط یې ورکو نه دی پره بل ته اصله حیات دنیا بلکې تاسو ترجیح ور جون د دنیا پا خیرت باندې اول اخرتو او خیرچ دي دا خير دي بهتر دي پيکي پيتبار دا کيپ سره واقطا او کا باقي دي پيتبار دا کم سره او ان هاذا تاقيق سره دا چکم دي او زمن تزکا دا مضمون څنګه دي صورت کې ذکر دی ها لفظ صحب الاولا نا او صحيبو ما اولنو کي چمنزل ديو نازل شي دي رونبه قرانه جيمنه اغه سري صحابي ابراهيم او موسى چاغه سريبي بي ابراهيم عليه السلام او د موسى عليه السلام دي پيگي کنا او سوره قشاش چې را مکيه دي ادا چې کم دي نوږي کې شو نا يته دي الله په کوي د عرب بچ کلتل کنا نو دي په خو خبانې شارو پيگي نو بره اسمانو تهګي بره اسمان دي په دې ست تعلق هبه لندس مکر په دېشتید لالوکا एकदा اوګر چاپی ردنغورونه دې په دېشتید لالوکا او ته پوخ باندې سوری په دېشتید لالوکا او خمچه دې نڅده او مطالعه پکی کی کنه کی اور ادا دا کوم مطالعه کیدی شي مزدا دا سر او خبري سلو خبري دا به ان شاء الله راجي هل اتاکا آیا راغلی اتاتا حدیث الغاشیه حدیث تا غاشیه ندخ قیامت نو غاشیه شو غاشیه وتولې وي ځکه غاشیه پټولې ته وي آداب هم خلک په خپل سختو کې راپټ او مجون مخونهبا ینه صاحبان د مخونو یوم ایزل په دغه ورځ باندې خاشعہ ذلیلہ بوي عاملا بېګي اوره اې اوره رنج راخکون کې بې رنج راخکون کې بې اونا سبب او ستو مانا بوی اللہ خواب ستر استو مانا ستر او تسلانا رن حامیتن نا اور چکم دے گرم او تس کا سکولی بشی پدوی من این ان آنیا پیگی کنا ناغا او ناغا چنین آنیا چن نحایت گرم او لیس را ہون تو آمن نبای دوی دا پارد خراچه اللہ من بریع مگر بریع بېګوره مو وې دي دا یو بوټی دی چې دې ته اس دا بننن دا قرغندل دا دا د دا شبرق دی شبرق دا شبرق دا قرغندل دا دې په ډول اړ او دې ته نو می بوټی نه دې کیږي دا نه دا جوړې دي او نو دا د خوراک دی د خوراک د یو دان چې شړی موږ کی دا به مړولم نکي بل دار چې انسان سرپو علم نکي مستو عام لر چې په پاکستان دي د پیش دا څو بالا دي دا یوس نه په سرپوول کوي او لا یوغني او نه بد په اول له تا پکول کوي منجو نلګي نه دل دغه ځا خدای د پیډي یوم پکې نشتا لیکن بل تر تا ګوراږي دا څو شلکا دا و وایچو دا بعید او ځدا په بیان باورم دا غو بعید دي او ځدا په بیان باوره وجوه یا مئذن سمخن او په تګرز باندې نعمتون تر تازبې د سائه پیګیو د پرد خپل عمل چقدر دي ارادویتون پیګي او د هغه باندې وسی دب هغه لبرغ ورکوونکی هر کله چې ثواب ويږي یاره وره دا د ساره راست دی ترجمه تناستي او که خیر دې سواب چې کله پروت قیامت ملو شی نبیه به وی چې یو زر کاله وطناس شنو بخوا دا بویا ګوري او که دې چې خدا ته چل دي دا خلا ارش پټ پراتري کنا ټول خلق باندې خدا پرده کې خود لیدا هر یو شړي دا وی تیار دې چې دما فلم من مشکی ٹھیک ده لیکن نور خدا په فوخدات پته لګي په پته به به و لګي ها راز نو الا په دا چت د اشادیږي چدې ده دې ثواب وی نه کنا نو دې د خپل عمل لپاره برادیتل دې ورکوونکی وي ارکل چر دې ثواب په اخرت کې وی او دې بهي فی پا جنت علیا په جنت کې پورته دي اولاد تسمو په ار اعتبار پورته دي لا تسمو فیها لا گیا۔ دې او نو به اوري پدې چې کم دینو جنت کې لا یعنی خبر به خدا دې کې کلیم لا غیا او کلمه چې کوم دیږي کې ایزار سوون کې او پېټ کې غنا او دا ایزار سوون کې کلمه وکې نوري فيها ته جنت کې آینون جاریه چني دي دا آین په معنا د اوجون دي یو چې نه نه د بل کې دی دي او جاریه او اروانی بي او لختی مختي په پکيني کوي او فيها سرونن يو وعده کې کم دینو کې 100 تختنا مرفوعه ورته کړې شوی بالخانو کې بپورتې کلا واقوا او پدې کې بچکم دې کی لا سنې یعنی اپ خوري بوي بيد هده نچلاس کې و سره نهي او موضوعه او کې خد لري شو بي په کینارو د چینو غیر چاپره په پرتې او نمارکو اپدې کې ببلختو نهي یو ببل یو بل ته به سکنه شي او زرابيو او پدې کې بچکم دینو نو شي زرابي سمنا او پدې کې با پیراشو نی زرا بيونه پیراشو نا مابسو شوي او ورول شوي او خارکړي شوي په دغه بالاخانو کې او راز او څنګه هغه اړه خبره مې ته کړې و ا فلا یان زورونا ايت او خانتا مختن ګوري چې کای په خلقت په کم کیفیت پیدا شوه ني واقعا وایلا سمائي او کنه او اندازه او د اسمان تنګوري نو د سور د پټه دا کومه نه سور پچا خو وخ او برتې نشمان دی کای پرو پیاد چې څنګه پورته شي وی دی او ال الجبال چې غیر چا پیره په مکه مو اعظمکه دي او غورون تنګوري کای په نسبت چې څنګه ثابت شي وی دی پدا چې کم دې دغه باندې پس مکه باندې او ال الارض او نوګوري دې زما کې تر ځکای په شټو حد سرانگی چې کم دینه دا چې چې دا وړول شي ويده او دېګي کنه او نو فذکر متن نسیت کاه حضرت مبارک ها آن انما انت مذکر یقینا تنسیت کاون کی دا منصب رسالت دی مدانس نه دېګي او نعمتون د دا خدای داږي شکر ادا کاوه لستا علیهم تنهي پدی چې کم دینو کې څپاندی پدی نه پدی رقماندی دی اهلی مکو باندې مې مڅړتېرن مصلکړی شوی او دار وګړی شوی د دې ته پوهستان نه کیږي الا من تولا مگر اگر څوک دی وګړي دا الا پمرد لا کیندې اگر څوک چې دی د ایمان نه او کافر شي نو پيعذبہ الله و تنعذابل اکبر عذاب اکبر به ته چې عذاب د اخرت څخه دا خبر ورکوټې دي ان الینا ایابهم پېږي او یقینا دبی من تروجودا بس رازا بعد الموت او ثم ان علینا حسابهم زمان قسمی پا سباد ار وزی یا پا سولانت فجر رازا وليان عشر ازمان قسمی پا غلسو شپود زی الحجی ای وېګ کنا چې اول نه ترلس او پرېوال او شطی او زموږه قسمی پټکه اول وترې پناتکه باخا او سړيره کا الیترو پیګي پیغمبر علیه السلام فرمایې دي او دا چې کوم دی جابر ابن عبد الله انصاری نه حدیث را ما کړ شوی دی چې ووتر چې کوم دی کنا الوتر او یوب دا چې کوم دی یومه عرفه ده او شط اچ دی یومه نحر ده ولي زکه چې دا عربی ورزنه حمدانونو ته او دا اختر ورز لسمان د ټکیزه کنه د لوی اختر ورز مصرزه اول لېنه اذا یس اوس پسندې دي پښپو باندې دا دازدا دا دونه دی چې 4 شي او یا راشي ځان تور کړی او حل دې ځانګه اي مشتری په دې قسمه مشکور کې قسم قسمه کافی ده په رد تاکید د کلام دې حجر صاحبانو د عقل له نه د عقل حجر وي د حجر باندې ته او اودم انسان ډېر تکړه قبيح نه مونکي আজি او ولله ازما د قسم په سوالم تر کې په الان تر تنه پوری چې کې په ان ربکا سن ني په لو کستا پروردگار په اډیانو چاونده چې بیا قوم یا اچ قوم د حضور اسلام دي او ارمه او دا ارم چې دین دا غي ویګه دا خپل بیان دی آیا بدل دی هغه یعنی یعنی ارم رضا ذات العماد شخاوند د اوګوګدوان چې بدون بدن نړیق مضبوط او دې اوګدوګد بدن دیوان مناسب التي لم یخلق مثلوها چې <tell> نه دی پیدا شوی نا وی مثل پا قوت کی پبچہ کی فلبلاد او سمود الذین اوغه سمودیان چې په صخره پیگی چکتا کری بی اوپری کری بی اغاتی گی بالواد پا واد القرآ کی واد القرآ چی دا یو موزی دی دا دا سو دا مدنی منووری او دا شام پا مابین کری جوخ پا کری دا قلت کری دی دا واد او پیر زل اوتا دا اوتا او سره گی پیل کړي والله پاک د فرعون سره چې خاوند د چارمیه خیو او یا له کو مضبط حکومت او الذين اا بچ کم دي ظالمان طغو چې سرکشي را بینا کړه فل بلا په خارونو کې بلوت ما سره فقط نو کې تاسو را نفع اثر په فساد نزيه کې پاري کې فساد ان په شوبا نا لا سوکړه راته یک پدوی باندې رب تو کو پروردګارستا صوت او عذاب یو قسمه قسم به قسم عذاب او ان ربک لبل مرشاد ها او پک ذکر تاکیک سره لبل میرو سواده د پنیګرانی کې دي د عامه د بندګانو دوی نیګرانی کوي انتظارګا کوي او پرمورچه کوي تناستي الله په کوئی د انسان کافر او نظر په دنیا پروتې مسبې کربکې دا کافر انسان کافر دنیا نظر او ځاسکه دا د کافر شپتې او دا د مسلمانوس ګرځېد نو بیا پرې دي فامل انسان هرچ انسانې کافر دي اذا مبتلا هو هرکله چې امتحانو کې بدبانه ربو پروردیګار تد نو سينه امتحان پیو کې نپاکرم هو من امتحان خدای وکړي چې دې شکر دا کوي کنا دا کوي د د د چې کوم دي شوکي د د عزت تو کی, کی پځه سره او عنا او قیامت ورور کی پما لو په ادوا سره نو پیا کو له دی وی چر بیا اکرمان اکرمانی دی پاسل کی راي یو غد دريدا صرف تقریبا ورین وسکه نشتا عرب زما چې دینو ګم عزت کو نو زم مقبول عند الله يم رضا او اما عزمت علا هو وکړي آرک اللہ چی دبانی انتحانو کی چوز دے سبر کئی کنکئی فقدر علیه آنو تنکی بدبانی رزق دادا فیقول دیوی چی ربی حانا اللہ پا کوئی یا ظالمان دا سے ندا کل لا احانانی یعنی خدای زمادی عزتی اکلا کل لا دا سے ندا اے اے اکرام پا مال ندی اہا اوی حانت پا پکر ندی بلکی اکرام پا توان او احانت پا ماسیت په محسوس ته داتا پتاو لگی سیدا پا کم شایدی جی خبلا پا اس معلومشی خان اگرین پا معلومشی قَلَّا بَلَّا قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ تاسو احسان نکا بیده یتیم سرا ناکان با دے کڑیو نکا دا دے کڑیو نا با خوا شای نے کہنو اس مواقع دے چس پکی اونا تحان دونا اتا ستیزین ورکوي یو بلتا اجازهان ته په عام په یک حمد او ولات اتا كنون تراسه او تاس خره مال دشود اكل لم ما فقي په خرات ما امو مال او مال دسو د میراسو تراسونه میراثو اكل لم با فخولو مضبوط سره چې ما شومان او زنانه تم پکستان ورکوي ورکوله ما شومان او زنانه دې او ته حبون المال حبن اتاسو محبت کوي د مال سره هغه محبت یې جات او ک الله نو فقادر شدا کړم د کړي وینوس په ماډی مشوي و ک الله دا سنذا ایزا د کتل ارضو هر کله چې زلزله شي پسمو ک باندې اوریزري زشي د کندکا په کامل ریزه کېدو او وجا انبک اورام بشي پر ودیګا استاين امر پر ودیګان استا اول ملک او ملائک شدي شوا پهګه سنت اسونه به تللی سوپن سوپا او جی ایو ما ازن او را بشی پیگے را تک بوکری شپتا قرص پا جہنم پیگے پرشتے بیرا ولی پیگے او یادر محار بیدتا او ار یو محار چلے دا با او یادر پرشتو یو یو محارنی ولی جہنم ایو ازن پتا قرز یتذکر الانسان پیگے او را یاد بشی انسان تا سمجھت براشی پېگی انسان ته چې ما خو تخسیر ما خو ځان تبا کړې دی ها راته ځا لیکن وا اناله ذکره څنګه د دې لپاره څو نصیحت شي او یو کول دی بويې پېگی دا انسان مरावर لګيږي او دې بويې چکدم ته راځي یا نه ته نکاش کې چې دو قدم تو چې ما مخ کې کړې عمل له حياتي توبہ کده حیات جما په دنیا کې لالا می وقتیه دي او واځ ویه دی کی کنه چې د حیات اخر وی د پارا چې حیات طیبه دي چې د دې په اړه په یوم اذل العذبو په دغه ورځ باندې به با عذاب نور کړي عذابهو په شان د عذاب د خدای منسب دي په نه د حافظ په د عذاب د خدای احد اس سوق پچ کم دې نه دغنه کوي دا چې عذاب په سوق نو ور کوي په یوه او لا یوش کو او تغل نشي کولی وسا که هو پسند د خدای احد اس سوق چوک دې سوق تلي به به سوق لې جی پرانسته ا ادا چې کم دې کنه دا د اطمینان والا نفس چې دې هغه د بدن ادا کیږي یا ايت حنفس الموت ما ان نفس چته مه که انی د خدای په ذکر او په فکر او په کنه تکا شریجی نو ارجی دابو ته وی دی کیږي اندالموت وری ما په مرګ پدیم کیږي ها کو نو او تقریبا نسلو نزیاتو کسانو داته کی یا ایہ نفس المطمئنہ ارجعی لی ربک رادوی تم مردویہ فی عبادی ودخلی جنتی نا پوئی کی جانی سے پہرات کردی جی آدھا در دان ٹکی دان ٹکی نیکانو آوری دلی دی چیدہی ویلی شوی فضور حبی لکی دا باقش ہے ری جی نبس رادا بیچ اے نفس المطمئنہ ها چې تم متماينه ده خدای په ذکر او په فکر او اوص پیدا شوی دي ارجعي دوا پشا ان اراتب فل پرورديګار تا دې او راضیه او مرضیه دې کې راضیا او مرزیا چې راضي بیت ارغه شه چې تا ل تر چې تا ل خدای کوم قسمت کړی ونه باغی راضي وي او مرزیا او رب دتان راضي دې کې کنه راز داست خولی تا داخل شا دا, با... اا... کل تا دا داخل شدا به ان کله جنت ته وردی نه دا به ته ورکی داخل شفی عبادی لما په دې بندگان نیکانو کې اوتخلي جنتي صورت بلت مبارک چې د مکی دی و هی ایشم آیات او د 10 ایتونو مبارکتی بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم قسم خرم بهذ البلد ته دې خار باندې چې مکه موعظمه ده او راځه او نو ویله سلام چې کله مکی موعظمه ته راگی اکی معزمیته حضرت مبارک راغه نو کاطي رو نو فتح مکه کی دکتا نو علاویو نو تا کده که د حضرتو کدا سودا وا چیرہ کمنګو سره کنا ورنا خلیو کو ندی بچ کم دي حمله کیو نو علاوی بشماتا ته اجازهت کړی دی فد مکم معزمه کی کتبینم توه رنتا ل جایز دی او او دا تمهله سلام نه تقدیر وځه پوری چانه ده او یوه کڑیونه به د دې نغستوبات پیږه او عبد الله ابن حطل ای اے دا عبد ابن حطل چلی دا سسره دا دا حجره اسود د مقام ابراهیم په مابین کې حلال تو بینه ده څه دا چانه ده کړي د او حضور مبارک نشه وا نو مرشان ول خدای ور کړی ما ده خدای توبې بل دا د ما ترسونه ویل مکه موذنې ته سوق به حرام نه راغلی جو سپړی تننه نو رسول الله بي حرامه ته لې نو ته لېجي اوکړه روز ته راځې دا شریه شام خدای ور کړی دا نه لا پددا خبر چسو چوا انت حلن او ته حنالي نه حرام نهي رازا بی هاز البلد خار کی پا دی خار دا مکیم و عظمی کی یعنی سمعنا حل بی کتانی هاز البلد سی جن پا کی کیا پروامہ او جو بلا خبر اتاو کما زمونگی او استاد جو بلا خبر بکولجی سی لان اقسمو قسم خرم پا خار خو حالم دیچی انت حل تنازلی پا دی خار کنو قسم پا خرما اکتتلالی نو بیا پا نخرما این فیرنشتو سمانش دغه څه مطلب زه دغه دا, دا مطلب چې تا هجرت ترک پوری نی کړی نه څه پک سم کومه چې او کله چې تا ته هجرت بیا په نه کومه دا معنا څه کانس حلن طمانه د شیشو حلن طمانه د نازلن شو یعنی ساکنون چې ته پکې وسیږي کی دامیو تر اوګر بواب لري دې نه داسه شان لري زه مونږ په شان ديصه دا کومه نه چدا ته مونږ په شان ديصه د رمضان دا لري دې مونږ په اسلو بیا په دې رمضان دا لري رمضان حضور مبارک دې مونږ په شان دي په خضر پاکي خو رمضان ټول خلکو دم را خند اوقلا چې دا وتا څه څوک پکې اوسه کوي څوک پکې بل څه کوي څوک پکې بل څه تلاوت پدې کوي او چې روځه په لندې ما قریبه ته خدای پدې رونی ویني نو هم ته اخلاص نشي دا دا قرآن شریف په وای تا قرآن شریف باندې روځه یا دې کله قرآن شریف نه وینې دا روځه به نیم نه وي نن یو وخت تا ته یو څه نه قاعده ته سې وکړه بعده کسان نماز پکې ملب کوي مو جات لنی یی ما فهم کې به ونی او نو معلومه زه به گی وی نعمت اندر زندگی نعمت در نعمت اندر ګورو باشو زندگی معلومه شت به زندگی معلومه شوه چې جوړای نبي پېشه نه د خېټه دوستي او معلومه شوه نه پسه ما دې شو کې نه هغه شاکې په من شکر یی او حقوق نو سن رضا لته کې نو سن له سمج در زنده موسه چرطلع کړي ته ماته دوه ته ماته دوه ته دا ماته خوې تاسو دی مې ننته وایږي ته دا خوې چې رسول الله پدې خپل جن کې هغه پرځې مونږه چې قظام کړي دینه به جمع نه کړي هغه قظام پجمع کړي تو خوې چې رسول الله پرځې مونږه ته به جمع کړي چې دا ته یې کوي نړۍ په څو دی زنده موسه شه زنده موسه نبا سړ چې لوبه په دې رمضان نو کړې شو په تراویح کې مزه غدا شریف پکې وینا غدا څو قران چې تبې یاله کدا ختم دي یته خدای مسلمانان یاله کدا خدای نه خو یې ريګه کاریانو د خدای نه خپلغه می دیجی نو خطا سپېسي را ټوله وایي نو ټول په سړ چې رمضان پوري دومره خنداو کړه زم یا خو ته زرو عذاب نه جنشي یکه په خداو په چی ما که شيږي څو ته دي دا رسول الله مونږ په دي چی وا انت یو سلیمولي ته بلان دي پغې کې شون مانته کیه نه په مانته کې روزه ماته نه چی سړی او طحلالي په البلد یعنی چې ته فقيه و او بل بلوالیدین اعظم ا د قسمی په با والد باندې آدم علی السلام دی او ما والده. چه ده ولده هغه چې د کمزې کولی دی چې هغه د دوال دی آدم علی السلام او المات باندې خوره قسم وکړه سدی چې لقد خلقنا الانسان تاکہ سنم پیدا کړی دی انسان فی کبد پیږي پسختې کې یره خو چې سختې دنده انسان د پاره ده انده قصدا او یاحسبو ابو لشد منه تصابید ای ګمان کایو اب رشد چأننن یقدر علیه پیګی چې بس پران نشي او قدرت پران نشي په دبانې احد یو کس او سره د دې چې خدای په کانتر دې کنه دی ولې دا پیدا کړی چا دی او یقول اد هو یو فخر خبر کی چهلتو پیګی مال غول دی په د عداوت طرف لا کی مال الودا ما ډیر جاتو یو د بل لپاس ايحسب اي دي ګمان کوي چ ان لم یره واحد ها د پند سلام په عداوت کې م ډیر مال لګوي د لوبت سم یعنی یو د بل پاس ولې لمشه د یو د بل په پاس هیڅ نه ای احسبه یی دی ګمان کئ چې ان لم یره واحد چې لبی نې دل رسوکو او خپله ویلې کینی سیدان دروغ وي یقین په خداوکه چې دروغ وي اې دی ویمه در پا عداوت کې ډیر مال لګوي دی نه ډیر نه دل ګولې لږه کندې لګولې خبره کوم دروغ ناځي او په ګره ادان ظالم چدي علم نجه اللهو عينين اي مونږ اندي پیدا کړی د بدن پر دوستري چدي په لیدل کې او لسانه جب چدي په خبر کي او او د شوندي چدي په دشه خوګوالي او دا معلومي او خبرو کې مو ابي ندي او هداينا هونلګين اته مونږ د ولاري ندي کېدلي شوه د خیار دو بل د شر رض انا فلق فلق تحمل عقبہ وکړي نو الله پکویو چې دې تیر نشو دین د غافینا عقبہ په جنه عقبہ غلاري ته وایو چې په سر د غر چې داسې بزی زی زی او خواواته منا کلی کېږي نو حتی لمته ګراند یو کو چې دې لمته ګراند هغه د دې شخت زدن په ګراند یو کو چې دې لمته راګرځې دې فقیدې جي جي. آختة او رمانت ska راkąجزی کسر اکثر راکدید گی جاب وانی خوش دلانوا ب mau رมانتا خیار کے دو است muitos اخاتک آخات صحت رفت عن حمل عقب وی détی او دیچ کم دی تیر نشو تجاوز و نکر دعاقبین او مراد دعاقبین دیتا اعمال دی دیتا دعاقبز مت Mitch وójه اعمال سالحه ها مشکل ک!!!! لکه فغربانه خطی دل مشکل کا دی نامان علی ته دې پیسې شنو مشکل کا دی جی. او کنه او وما ادراکه اتا تسی خبردر کو چمال عقبہ س خبره سشه دی عقبہ فقر قبتن دا دا عقبہ معنی معنا ته به اماري سالي ادي فقر قبتن ازادول دم ریجیدی چمریه آزاد کی مداپکینا پغا خد ددن باور تیر شي او اتهامن او یا تعامر کولدی فی یوم ذی مسغبا هغه ورس کې چخاون د لوګي دا ادا تعامر کی یتیمن یتیمتا زہ مقربا چخاون د قرابتی او مسکین ان یا مسکینتا زہ متربا چخاون د سبی چې د مولسکتی د خوف باندې پروت نه خوف سره پروت نه خوف خور دی ادا عبارت یې د فقره او ثم کانا دا ثم کلمه ثم د پره د تراکی ذکر دا که نه او را دانا دي سم مکانه من ل نه آمو چې دی داټول کارون نه کوي نهدي به مشارببي لیمان وي که نهئ با او بیاوي د کسان نه چمان روړ دی تووا او یو بل تووسیت کوي ببرې په صبر سره چې صبر یو که صبر من صبر کوی په تواعتمانې داسیت نه او تووا او یو بل و بانند یو بلتهوسیت کوئ بل مرحما په شپقدت په مخلوو. وَنَايَ كَدَا کسانچ دي اصحاب الملایم انا صاحبان دخیل استی وی تبع عمل نامہ پکیلہ اسن لایگی او ولذین کفروا می آیاتنا پے کی چدا کارونہ پکی وی تبع عمل نامہ پکیلہ اس پہ لوشی او ولذین کفروا اوا کسانچ کافر دي می آیاتنا زمو پے هم اصحاب الملشما پے کی صاحبان د گسل استی وی عمل نامہ پگسل اس ملایویگی او علیہم نارون مؤصدا ترجمه دې ټکیه دکلا بېګي او وی په تدوی باندې نارون او علیهم نارون په اوری مقصدا چې ملقتا علیهم ابوابها چې دروازې دا جهنم بو پس باندې پلی شی دا معنا دي چې زه چې منځ کو نم بیا شیطان بسم الله الرحمن الرحیم سوره شمس مبارک چې دې مکی دی. او وهیہ 110 آیتاں دا پنځل سېته مبارک بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها الله توق کی قسم می دی پنور باندې اوضحاها او پسو عددین ور باندې یعنی په کامل رمضان وده پا کامل رمان زمان قسمی ناغل ساختی اندخواه لکبل جاکی ناغر آگی خواه دا داوی او والقمری او قسمی دی پسپو میں باندی احزان تلاها ارکل چراتا بیشی دنور پختی دو کی شاعل او دارا خیجی مدع شوار لسمی سبو محره نو کامل باندی و ماه تابان بانی خودا قسمو کن ویشو پی بس رازا دع مانا لیجی پدی خودا پاک پدی شیع نقسمو کن ایزان دا که دا پاردس دی دلالو که دا کمال لپاردی نو قسم دی پا نربان دی و دوحاها دا دی پا کامل رنان نو پا کامل قسمو چوکا او قسم می پس مو مې باندې چې ارکل د نور تابې شینو پدې ده چې موږ د ډېره ما ده دا چې سدوشو دوه قسم وشو درې وانهاره د او قسم می دی پرواز باندې ارکل چې دانه روحانکی داسنا د تجلی چې کم دی نهار تا د د ورزدا نورخ کارک کډین وردار ورز کارک نامانه نامجا شي نسبته زکه چې دا د دې ده کار کې دود پردانهار زت ته نو پد اعتبار صحیح دي کسینه والله لی شلو روم قسم زمانه قسمی پښتبا نه زایخ شاه هر کله چې دا نور پټ کی په خپل ظلمت سره بي نظم قسمه والسماءي و ما بناها وما بنا حاج ولما ضخمری چدان ما یا پمانه د من دی موصوله دی آیا مزدری دی نو کومو شوله شي نو معنا بداسي چکه سن بی دي پاسمان باندي و ما په اغزاد باندي بنا حاج داسماني پیدا کړی دي جک جوړ محکم, محکم پیدا کړی دی جی او دک کرنگی چکم دے کما مزدری شی مانا بداشی چا قسمی دی پاسمان او په بینا د اسمان نما مزدری دی یعنی دد پا دی ناشنو بینا باندی پا دی می دا قسم اوال ارد وی وما توحا حاکم دا قسم دی دی ماں که در تم دا غدو تب شد دا من دی یا پا مانا دا مزدری او قسم دې دې پسمکه باندې ومات وحا دا دې کې یو لشکره سمندي تقریبا او څوک چې ووي ودی چې دا ځان له ځان له دا ومات وحا او ان که خدای پاکو کم خورا کړی وما ومات هغه ذات دې د قسمې چې دا ځمکې خبره کړی دا یاد دې په خورول ونفسهم ومات سواها او دا نپس پماندنو پوشتے جنس تے مراد دی او نفسونا او ماں او دا بیاووایا ماں پا مرد ماندے او اغزاتو چرد دی دا دی نپسو طول خواسے برابر پیدا کردی اندامونے برابر پیدا کردی او قسم کسمی دی پا نپس او پا تسویی دا نپس ماں مزدری شد فا ندا الکا په قلب کې همسته وی الکا په قلب کې نو کدا خیر و نو دا ال هام دي او کله شر و نو یې سړي وسوسه ماسخات نو کدا دوه خبري نو خبري ور کړې او علم یې ور کړې دي د نفس تاع د فوجو دغه بد او تقوا هو د پریزګار نه یې کله نه مو ته خود لري دا غرشتي شو هدا نه هون نه یې دا جواب د دې طول او قسمونه دی قد افلحا کلا قد افلحا تمه حذف شوې دی زکه طول پکې راغلی دی لقد افلحا دا جواب د دې قسمونه دی بیا رې دم را قسمونه الله بالشيطان یقول لك دی دوه مسلوته چې ولې دی معلومه شو چې دا لري حمیده ښه زما د دا دم را قسمونه چې قد افلحا بهرمن دی او کامیابی دی من اغسوك زكاه چخپل نه پسی د خری د ګنا نه پاک نه خری د ګنا پاک کو نو دا دومره قسمونه مو خپل چدې کاندې او قد ها به دم جوایې قسم دي او تاکید سره د ماده دا دومره قسمونه یي تایولس قسمه یوو ها چرمه او وخت هبا نام مراده دي تاباني دي مند سا ها اګه شو کو چخل نه پسي ویږي پګوناوونو باندې کاکل کو او داګه اشتداد دي خراب کو اشتداد دې پس خراب کو اشتداد خوای ورته دي الله پاکو شو کذب سمون دي په تقوا ها دکتور جی دغه سمودیانو دا تاسکرا دلګ ورکاو سمو دیاں قدار ابن صالح اداغه مرګري دا 50 کې دی پمن دسا حا او صالح علی السلام ودده مرګري 50 کې دی قد اضلح من ذاکا وړه دا خبر وکړ کنه په دنیا او آخرت کې څو کامیاب دی چې په لټ نه بس له ګنا نه او په دنیا او آخرت کې هغه سوک دی چنه پښې تک کټل کو دا به مشان دي کنه دا الله پک نظير ور کوي کنه لیکن دا داسو خصل ته دا ول جمعه کتاب باندې چاته دا شي خبره کوي نه دا خو بث عاقلان ته دی اوس کوي کوي کذب تذيب کړو سمو دیاںو دتاوا په سوګ خپل سرکشه سره اذن با صاحب کم وخت چرا پورته شو اشکا اشقص سمو بدبخته د سمودو چې خدای ابن صالح دی ماته صبر بار ویني بس دا اخر ټکی په قران شریف کې د قران غلی دی دا منه خبر ختمه کیږي دا فکان لہم اگر اپورته کو دوم هیڅ کم دی نه اپورته فکان لہم امید دې تر رسول الله پیغمبر د خدای چې صالح عليه السلام دی ناقه الله اترکو ناقه الله پریده چې کم دینو گیه کنا قدخ ده او سوکیاها او اغو نوبت توبو ده ده یا نا قتلا معا سوکیاها نوبت توبو چه او کنا لها شربون اولکم شربیو من معلوم نور لسمه پارک دا کرا غلی ده لها شربون اولکم شورت شعرا کی ده ده نوبت توبو پریده رازا فگذبو اوی تذیبو کپده کول نفا اکروخا نو دے پا خپوز خمکلا خپی ولا کت تر دے چمرحفر نو پا دامانا دیجی نو پا دم دم پس حلا کتران ولیگا په دوی بان دی د بی زم بهن نو پا سوواها نو دم دم یو دم دیمو دم دم تن نو دا دم دم می دیر طول سمودیا نو تا آمکلا آمکلا و تا کخا بارابر او خدای اخره ویش باچان د دنیا یو کار وکینه چې ته مخلوق تر دې عظیم ضرورت وسی را حیت تنبيه وسره یې لري کنه الله ویزه چانه یې لري غم نکوري د دنیا د باچانو پشان نیمه ولا یا خاف قباها او الله پاک نه یریږي دعا کې بدته دنده میرا چدا عام هلاکتی پدی قوم باندې را وستو نو د تدید عاقبت او دانجان نه دیږي الله ووې زماره څوک ته پوه نشي کو دي اما بکشه دي سوره لیل مبارک چې دا مکیدی او دا احدا وښونو آیتم بسم الله الرحمن الرحیم دې ځکه بمه ګوره دلته کې اراده کې قسم ترسې شویو هغه دلته مو چې دلته قسم جوابا قسم شي شهره خان ټول عمر خبر باندې کومر او په بد دا خبرې بس او ته یاد نېک او بد کی خبر دا بس نو څه خبر نه دیږي غزا هسه ارکل چدا پټ کی ارشه په خپلو کې ورو ونحار قسمیدی پروز غزا تجللا ارکل چدا ظاهر کی او روحاني ارشه د ابي فرمایې سره د دې روز په فرمایې سره ارشه روحاني او ما خلقت ذکرا دې کې غو ته تحقیق و او اغذات نو او شپه ما په مرده مانی اغذات خلقت ذکرا ولون چ پیدا کړې د نارینو زنانې او څو او کما مصدر کی نو معنا بداسي چې ما, ما خلقت زبر الانسان دګي او قسم ی دی په پیدا اجتناری نو د زنانې اور د بیرا پیدا یې په اونات تر کدی کنه دی دا, کن دا جواب د قسم این دے دا دا دے. دی جی انسا یکم چې عمل سو اچ دی لشتا نا مختلف دی نو یو عمل ل جنت ته 파ر او بل عملت ابل سری عمل ده اور ده فارق کوي نو چې څنګه عمل مختلف دي نو ثمرات او نتائج مختلف شونې پېمأن شو کوي شو مختلف شو نتائج مختلف شو دغه شین اوس را ده کहीर اوسو سائلا احا حکم له شیطان فاما نو له تفصیل ما اجملہ څنګه تاسو یو صلی جنت لپاره عمل کوم کوي او بل دوزخ لپاره عمل کوم کوي ندق دوار بیان دې بس فکر کاوه لکه راز جیکم میکنه رازوار خه تاسو دې داو کوم ان نسای کوم من ارچه آ سوکې آتوا چې دو ورک حق د خده په ارڅ کې اوتپا او د خده نه او دو شپتا وصدق بالحسنى اودت تزيدك وبالحسنى بالكلمه الحسنى لا اله الا الله محمد رسول الله ناخذ كل كلمه نترجمها ورجي نضمن اليسر هو لليسر نمنغى بوركو حتى شيء سامان اي نير او کنا دار ترجمه ده نه ير نشي مونږ باور کو د تا دره حت شه سامان او دره حش جنتی او سامان نیک عمل دي ها دره حش جنتی او سامان نیک عمل دي نیک عمل باور کو له توفيق باور کو نه توفيق باور کو چې چته د زردی چسی مو بدا پسنو یسی روحو لیل یسران تا دی دق در شو چه ما کما تاتا اکڑا پدر امزلو که منگ بورکو دتا درا حد شی سامان درا حد شی جنتی او سامان ایمان و نیک عمل دی یعنی سامانی کنا نیک عمل دی کنا ولی کلی مخوی ویلی دیگان مزدان شیدی او او او ځکه جنتی جنتی او سره تاولې ټوله ثانیه ثانی پکې را کنه جنوس ټول داسانې شه یره خو خلاصې کلام د توازن یو وارستلې کې مال توازن شي او چقدر تیزان نه د سپلې کډنل توازن دی راشي څنګه پرای شي بخلا چاته بخلو کو به حق الله حق د خدای ورنکو راضا رسول الله پیغمبر علی السلام یو غشړي بکیل دی چې لمن نو نو صح بکیل تی به نشتن دم بکیل دکنه چاته بخلوکو اوستغنا او بے پرواکه د خدای نه په مال وقت سبب الحسنہ پسن یسیرو للعسرا دلته بم ترجمه کې د دې ستر ترجمه دا منګبو ورکو د تا د تکلیف ته شی سامان د تکلیف شی جهنم دی سامان بد عمل دا د وړاند ترجمې ماخوذ دي د تانوی بابا دا د وړاند ترجمې د تفسیری تانوی بابا نه ماخوذ دي خو نو نه ته چکه نه دای رسته لمران دی ته موږ راغله د دانم کې کته په کمپش منطقي تور دی بیان القرآن قدامیان نه ورنه دی بیان القرآن دلوی او لمو د پاره دی هغه په منطقی طور دی چې اردو ده هه او پکه دی چې دا ها دی و وحودی او هو دی او دا تشیدی او نور ټول عربی تا وی دیو لپاره به کمن تکی تا وی اولمو شه دا اوم په نه پیږي بالکل پینش په دی دي مڅه ات مکر ما ته وی کنه بس دقه او بس دا چې کله رجب خلیش زو پدی مدرسہ کې رجب او خلی قران عظیم په مکه حواله ورکوم نو دا خو رشتیا چیرې کړه خلاصه ده نو پکې صدقه نشته الله حفظ الجلال فرمای او ما جوګنی او د پایبون کی ان د دنه مال د دو اجازه رد دا اجازه سقته په قبري و النار هرکل چې قبر, قبر ته ورغور او اور ته ورغور دیږي نو بیا پر دنه دا مال به دی پای نشي کوړي الله او چې خبره کوم یره دا یو د ما په خپل ذمہ کې اغشتې خبره چې ان علینا تہ تا کی سره زمنګ پر جما کې دا علینا علی زممتنا تفضلن لا جبران لن هدا بیان ده ہدایت ته دلالت نه او ان لنا او زمنګ د پاره اخرتم دی او دنیا هم دا نو کو دنیا پر ځکه خطا شوي ولې دنیا فون د خدای وکنه فانذرتکم نو تاسو یا روما نا رن تلزو چدہ جهنمی پسر باندې بلنبی وو وایي هغه ورو چ په جهنمی بلنبی وو الله یاصلاح نبعو داخليگی د دا دوام پتریکا نا بیان د اهل شقاوت که الا الا الاشقا مغربت بختہ الذي اغبت بختہ کذبہ جدد تکذیب کړی د دین حق او تولای یا کړی د ایمان نه او سویجنبها اپه کې دا بیان ده حلی سعادت اه شقاوت شو دا سعادت شو ادی چې کوم دی اهل مکاو یو خبر وکوله اے ویدی صدیق اکبر چې دا بلال واغشتو او ازاته کو وینا ویدا چې کوم دی بیا دین کان معلو ویدا چې کوم دی دا د دې بلال پدبن سر زوا سنیامت وسرو داګه په خاطر واغشتو اده خوده په وړاندې کړی الله دې ان الله ولده یو شنا دی ور پس یو د حاضر بل شنا ذکر اشنایان یو زکی وی دی یو دوی خلقت کدا سند د مکی صدیق اکبر دی ور پس حضرت مبارک دی رازا فسا یجنبها دغه صدیق اکبر مبارک او بد پکری شي سویجنبو بد پکری دی جهنم نه دی کنا الاتقا پریزګارا صدیق اکبر ته خدا پریزګارا وی دی ادا اصلي چرته عمل کوي اوه پس که اون نندې اے نن ميو سره د خدای په نوم باندې زکات ورکی یا خیرات ورکی او غرض په کې د خدای رضای په دی آیات بالکل به شک او به تشوانده حق د عقل جلال الدین محلی فی الجلالین دون له تفسیر باندې پېښوي مدرس تفسیر کې دا چا چر چر د عمل کو نو مندا حاصله د دې څه حال پانسو کې دا غنوم نشته الذي اغى اغى متقي يعتي چه دې ور کوي ما فل يتزكى دې پې ځان پاکي په جناب د خدای کی او پر یو په نام نمودې نور کوي او الله په کويو شب مال احد او نشته لري د پانه دې وکاسو عنده هو پنيز د صدیق اکبر د دې یعنی اتقا پنيزه د بلاویو کغیر من نعمة تجزا بدل اغا نعمت الساحسانه تجزا چې هغه محسن تدې بدله ور کوي ها هغه چا چې وسره نعمت کړي د ناغم منعم قبل محسن تدې بدله ور کوي کنه د خدای دروازه پرې کوي دا څنګه دې چا خدای بدله ور کوي یعنی سمانه چ اگر محسن تبدل تب ور قبول شي د جانب د اتقانا دا سندا غلط خبر دا دا وی دا سندا دا الا مترا مگر ته ذکر کړی دي طلب وجه رب ال اعلا او د رب چ اعلی دي او پیګي عارف شاندي او ولصو په یربا د میوپا او زرد چې دي برادي شفاقه شیبان چې د جنت کې ورکو سورت و الدحا مبارک چلی، نام کری، او دا یو لسیتنا مبارک خی، پیغمبر اللہ سلام مبارک خیاد بلری، کل چدا سورت مبارک ہوئی، نوی اللہ اکبر، خیدی، نو دی سورت نبر اس تو تر اخیر دا قرآن شریف پا پوری، ہاں، نو دا دی پاخیر کی خوا، دا ابن کسیر کے راغلی دی، چرا دی پاخیر کی، اللہ اکبر سنت تی دا قولنم سادت تی پیلنم دی، ٹکتا؟ او د دې نور رسولتونو په اخر کې یو قوله ناغله دي چې حضرت ویلی تا صلی الله وبرواته دیږي او د دې زینب الله وبرنهخه کله تلاوت کړي او ما کترجمه کړي لکه کترجمه خو مستديمه تلاوت لار خود چره کوي اوګه نو موږ او تاسو یو واری کنه قرآن شریف په لفظم خدمت وکړه یو په کله په خدمت یو په ترجمه او بیا کنه په ترجمه کې تاسو بده کې یو قتل د ترجمې د ناغیو خطر ابې یو ویل دا بل ختم دي طالبان یې دا بل ختم دی دا په کسمونه ختمونه دي پدې کې یو دې کټول کمانات راځي مشو ديږي نبا استا سنت رکدہ الله په کوي چې و دحا زما ر کسمی په وخته ساح وللیلی قسم دي پشپا خدا پر قسم کوي شه دونه چې الله په قسم وکاو نه پدې کې عظيمه پیده ده د مخلوق دا باندې چې کم شمانه قسم وکول هغه کې په وَاللَّهِ الْحِزَانَ سَجَا او قسم میدی پشپا باندی شا ارکل دان شیق پیگی ار شیق پخپلتی دا پت کی دان او یہاں ار شیق پت سمانا ازان سجا چدا شپا پارام شی شم پیگی. او پیگی سی او سیشی یعنی شپیش شپا او خلق پاکی آوازون پاکی چپ شي بس رادا سرکانا اما ودا تا غداو چې نوېله سلام مبارک ټیک ډیر کوي اقوموخه خبره لکه نوېله سلام رابله کې دا غوته را لوي دا کنه اهلیکا دا اهلیکاپو دا اهې کاپ ته پوسیو کو اسحابه کاپ ابو بل کرنین ابو بل چې کم دی ته پوسو شرسو دا چې کم دی دا روح متعلقو یا سبال خبر در کما او وحي بنځل لسره دی بند شوا ټیک دا او نو دی چې سو یا الله پاک چې کوم دی ودع محمدن او وقلاهو يم محمد رسول او خدای و سره بغوش شوک دکته او بازر بیت البخاري کې راغلي دي چې نا پیغمبر علی السلام یو شپه چې کم دی او سوس پی بیمارو تاجود له پام مسیدا وی بس خدای و سره نار وکړه یی سره جوړوخه کړی و او چې و سره نار وکړ داګه ته راکې کې دارا غلی دا دوان خبرو پرث کې دا ما وداکا پیگی او ندی رسخت کری تا لرا نئی رسخت کری تا لرا رسخت نئی در کری تا لرا ربو کرفشتا او وما قلاء وما قلاء پاس لکنز دی سنگ دی وما قلاء کا اغا کاف حضب شوی دی حر پی روی برابر وردتا اخیر که طول حر پی روی سر دی علی پی مخصور دی نوی بکان پرانی شی او وما اب غزکا او ند تانا بیزار دی دا سره نشتا او الله پکوی چې ولل اخرتو مارکه او خیرت چې دي خیر ولکا ډیر به تر د ستار پرا من الاولا لګوار کا وها او خیرت چې دي هغه ستاده پر ډیر به دی ولی باغې کې لوې کرامات او کمالات وکنه خپل په فی یو بل ترجمه مشویدا زما دا دادا چې وکړي چې ولل اخرتو او رستنی حالات تنبوات خیر اللکاستار پر بهتر دی من الاولا دا اول حالات او دا اول چکم دینو کې کې حالاتو د نبوت یو دا نبوت اول حالات وی تا باندې خبرتاله و ول عشرک یوم انا دار چې د مدهن بیل سلام د پیغمبرې په عمر قسم پټول عمر وکه په پیغمبره غور دا نبی رسول الله صلی الله علیه مخ کی تیر شی وی د هغه جون کې دنیا دی بیا په لا غار ل اس قال په مکان معززه کې تیر وی دا کې ده بیا ل اس قال مدینه کې تیر وی مدینه منوره کې نو دا د رخصت حالات یعنی حالات رستنی د نبوت دا د حالات اولنیو د نبوت نه دا الله پر جناب دا ترجمه خو دې یا یاد بلل خا اوبه ات چې کوم دي خپي خپکه ولا څو په یوځی کا دې لکه خبره د کوم د ډیر دغه خا نو میت خبره ده ولا څو په یوځی او زردی چې درب کی تا ته پروردګاستا ها ربو کانو فتر دعاط براديش الله بتا تدا س صدر کی داس عطوا داس بخښش چته به پراديش اس لوی بیا قسم دی چې ترګه پوری برادینه شمه چې زمما یو امتين په جهنم کې اوی ماته خداه واده وکړ چې تا برادې کوو وې زبته ترګه پر خوشحالي کا معنا څنګه ته پیږه قران عظیم ته اته په نظر شي وې کا کپیږین ته سم پیږیږي اچھا په نظر आदर्श شي به بدی خوشحالي زمما د خداه خوشحالي زموږ اریاګشتنه اوبس دغه کومې تر اگې پر خوشاله دي وترکه پر چیو مته د ما په جهان مند چټو نو با چلې په خوشاله علم یجد کا آیت منغه نبی بیا مونتي یتیمان یتیم ولی والید شه خو کنم حالت شمالی کې وپاتو نفاعا کاعا دی کباوا کا هغه دغه کې فتر دعا کا فتر دعا کا انتقد کې داخه زمير حذف شي وني د حضرتو ناګری نفع الله اللہ تا تکا نظر کلا پا تربیت تابو تالب سرا وغیرہ ووجدہ که اپنی نوی بیامونتی اللہ پا بولن نا واقفا پا احکام دا شریعتو نا احکام دا شریعتو نو پا حدا نو تا تا اخیو دا احکام دا شریعت ایو بل ترجمہ مشویلا جسو چاہے اللہ پاک تنوی بیامونتی بیکی کنا بولن محب د طاره د عبادت ته او د عشق د خدای قبل النبوت نپه حدا په حدا کا تفصیلا اغه اجمالنو دا تفصیلا دی ریگه یاله کپیفی او وجد تک ته خدای بیا مونتب دوان لن محب د عبادت او د عشق د خدای اگر چی اجمالنو نپه حدا نو ته هدایت کو او د عبادت توفیق او احکام د شریعت تفصیلن د توخذل اجازه او دک اپ نووی بیا خدای په پا عائلن فقیر پاکیر ولی فقیرو کنا او نه فقغنا خدای غنیکړي په مال د خدیجی بیبی تا خدیجی بیبی مال د خدای درکو هغه باندې مزاربت کو خدای غنیکړي کنا فامل یتیما چی یتیم دی فلا تن تکهر دیګي د باندې غلبم مکو وا چګنی مال د دنوالې تا کهر غلبي ته وي قاهر پیژن کنه پیژن او راځه طالبان وی پر تا کهر ميرته علاکته سین ترجمه کوي تاسو هرغه غلبي ته وي غلبم مکو د په مال باندې چې مال یې ali ولی زکات تمیتين بیکنالي انک کونت یتیمان تکځه په یتیم ناشن او ام السائل او ارج سائل دی کنه نواس فلا می میرٹا ولی تم سائل وکنا نا واقع فی طہ کام ده شریعت وکنے بي. آ چکم دی خود را نا او اما ام بینیم تربک اور چ دی نعمت رب وته چاغان بوته قران دے علم دی نہ په حدیث دغه صاحب تا هغه باندې خبر ورکوا الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انشراح مبارک مکی دی ادا تا ایتو نبی الله پاک رب عز وجل علم نشرح لک ای موږ نه د کلو کړی شودره کا دږي د پاره د علوم او د معارف د باه دا ما کم شقوان غشت دږي انشراح د ما نوي شو پک ته اډن ترجمه م شوی دا چې موږ نه د کلو کړیستا سینا مراد تنشد... ته بگی مراد تن شق د صدر مبارک تي جما شمالي کې شوي وا بیا د نبوت نام وړاندې شوي وا او بیا چې کلمې راته چون بیا شوي و درې ځله شویلہ بعد لا اصل ورونه و یو واره د سادی بیبکنا او د خلص اصل او هغه سره په خوا کې شویلہ او, دي او نو بس دا کښې دی نو کنا شکه صدر تي والي ام سیدہ لیکن اولات ترجمه د اکثر علما دخه او بضوانا مونږه نو פורت کړي ان قد ثانا وذرکا اغناستا ینی ترکی اولاد او یا مراد دا وذرنا وذر امته کا مراد تن وذرته امتی ولتو ما بیشت کنه ست امته به گناو نم اپ کو اپ الذی اغه کم دی گنا دا امت یا ترکی اولاد تا ان قدوا چرنا کدی ور کا شاستا ور فان الک ذکرک من فور تا ک استاد پار ذکرک دستان پر تکری دی چې ما سره اوای یادې کې پړی ور وکې په نه معلو سرې سره د او سرنا د تکلیف نه ی سررن سانوالی دی او ان نه مع سرې سره د تکلیب نه سررن سانوالی دی په که نه دک سان مسانانی بغیروي د ولا نه اوماري پچما چې او غشي ا ولاوي نو اییت نولو مه چې د یو تلیب سره به دوه ه راځ څنګه دې الحمدلله کې دې ویل دي اذا اشتدد بكال بل وا ففکر پی لم نشرح په او پيوشرو په غشرن بين جسرين په غشرن بين يسرين اذا فكرت ففرح او فكرون دغه کې كنچ نه نکره معش صالحين مثاني بغیر دې د ویلانه عمره په عين دي لګي ير ولا په دې پختو خپل کې کا اور تو دای شو چې د یو تکلیف سره به الله دره حتراوی مستدیم آیات نده ماټب نو پیدا فرخت هر کله چې ته پارهشی د مانځنا او د عبادتنا د فن سب نزاستری ک په دعا کی دا تفسیر چموکو دا تفسیر عبد ابن عباس کړی دی پیدا من الصلاتی نفن سب نفعت عب نفسك په دعا هر کله چې پارهشی د نزان استری کا پدوا کی او دا سی به دما م خدا خدای ته وی چې الله دا مستمه میں کو دا قبول کا نو نور عجی چې خدای ته پیش کړ چې قبول کی دا تفسیر د عبد الله بن عباس کی او ویلا ربک فرغب خپل پروردګا ته پیګي او رغبتک منوکا دعا سره پتوح سره الله اکبر ولله الحمد سوره تین مبارک ته دی دا مکی او دا ایتونه دی بسم الله الرحمن الرحیم وڅینی پسمیدی پيګه پسباندي د انزر پهونا او د انزر ونه چته نه دا دې رضا ته برکت دي او زیتون قشمیدی په درختی زیتون باندې راځي دا دې موبانه کړي او دا وړه دا باندې پښام کیږي کنه کی, کی, کی, کی تین او زیتون پښان کړير جاتے او شام مبارک ازم کړه او تورسینی او قسم دې په غر مبارک یا خاصتا बाली سنین باندې مبارک او باندې و چې دا سنین لپه ته دی دا ایبرانی دي نو ایبرانی چی شي کنه نو خاصتا او ډیر خاصتا وله پدې ولا قسم وشو شو ځکه قسم وشو چې دې د باندې مصالح اسلام سره خبري شوه دي او ها زل بلد الامین او قسم دې پدې خار د امانت باندي چې د جهلۍ ته زمانه نه ایلا مینا حذا پا امن و امان دے ومن دخلہو کان آمنا او پا تین و پا زیتون ویزا کان چدا عیسیٰ علیہ السلام پا کم زی پیدا شوی تے کنا دغه غد ایک زیتون دے ٹیکی او ایدا مبارک مخامات دیجی لقد خلقن انسانا منگا پیدا کردے دی دا جواب قسم دی دلته پا کلام ہم را دے کنا و تین و زیتون قسمی دی پا تین او پا تور دو قسم د دې شو او حاضل ذل بلدی لمین شو شو سلو علاقت خلق نه انسان موږ پیدا کړی دی انسان په احسن تقوین پدې هر صورت کې چې د انسان له شکر پشان بل شکل دي شم مراد نه او دی بیا موږ واپس کو اس فلا سابین اغان له مرتبه دوه مرته تیک خدا به یاد لري جسمانی چې کم دی ګور جسمانی طاقت کا ختم شو ختم دی شي او روحانی به نه ختميږي یو موري شبد ترجمه مثلا دا کولیش واه او بیا طاقت ختم شو او شو کولم بولاس تا الله سوء برګي اوکه قانون ديږي کم عبادت چ دي په جسمانی طاقت کې کوشي اوکه تا جس جسم کمزور شوږي پهغي یو سره دي دره دروز لسیپاری تلاوت کوي مژه کله دي شو او بیا نيشي ویلي نہ انبا الله ول السواب دل سپار ورته نہ فزوانه کتاب ما چل دکان زوانه کی عبادت دیر کول پکار دی ځکه چلتکه پپی رہے کی بر دی ثواب خدای درکای حق ادا په حدیث او دغه څنګه د دی آیات معنا تمام علماء دالیک لاله نہ بیا درې م بیا دی ښه تا کو اعلی مرتبه د امت تا الا الذين من ترجمه یادلا جسمانی کمزوری کرا لا اورا چکه جسمانی کمزوری زادہ او روحانی کمزوری باندې راضی اګه دابا چې ماګر کسان که سان چېمانه او عملی نیک کړی دی نو په له هم اجرون د دې لپاره بشواوی غیر ممنون چقته کیږي باندې اے ولي اګه دا د دا دغه خواب ووکی کنه ووکی بالکل امغنون دا معنا ده چې په دې وسه آسانم نکی مؤوس اللہ پا کوئی چے اے کافر ظالمہ فما یکذبکا کم یوشے تقردو لی تقذیب کنن دا بعدو پس تا دی دلائل نبی الدین رضا جدا علیہ صلی اللہ ویحکم الحاکمین اللہ اکبر بلا وعنا علی ذالک من الشاہدین آیا نا دی اللہ حکم الحاکمین لی سورة علق تی دی دا مکی دی ویتی سن عشرت آیتا او دې ځکم دې کنه بسم الله الرحمن الرحیم نبیلا سلام موږ کو خبره خبر پکې دا ابو جهل او, أو, أو توی دا موږ مکوا یعنی په سر بد لخپی کېدې فېفه او بیا نبیلا سلام کنه پمانځه ولانو او دې راگی او بیا رست شنو چې او توی ولی مزمو داغه په مابین کې د اور حد کواله شو فېگی او بل الله راش کنه د صداخه خبره ترې کړې نو مصلا پاک روجل جلال فرمای ته لله حضرت مبارک قرآن ایزوی مبارک بلولا. سورت عالق و تذکوی چه عالق جمع دعالقاتون داوی دیکھی گی چکا بینی تا ادیکن دعالق بیان شوی دی. ایک را بسم ربک رب تلولا چکم دی بسم ربک رب مبت دی ان بی اسم ربک رب چه تب شوروک ہے د خپل پروردگار اللذی اغا پروردگار خلق خلق الخلائق چه مخلوقات پیدا کری دی اور بیادا تخصیص مادو تامیم دی خلق الانسان پیدا کر دی جنس انسان من علق لسما جمع دا علق تندا یعنی سمانه اغبینا دا وینه جامیدن ایقرا اولولا وربک الاکرم الذی نور شای نزول متاش تبید او رب ستان چې کندی دی اولوی زانته الذی علم بالقلم چ خو د خط خته په قلم باندې اولو من حتا ادریس علی سلام مبارک دی علم بالقلم علم الانسان خود دې انسان تا ما علم یا علم هغه دا لا دا د مکه نه کوي کلا دا سنو پکار کان کان کان کان کان کل دا کا کلا سدي کلا ای تا نغدي کلا په معنا د حق کاند حقدا چې انل انسان چې دی لیتغا دې سرکشي کوي د خپل پروردګار لا ار راہو چې دی او نخپل خپل زانه استغنا چدی مستغنی دي په مال نه په د قوا خدای خپل پروردگار نه سګي سر کې شي کای او دې دونن پیګي چې ان الله الا ربک ارجع چې سا خدای ته رجوع ده ار ایت الذی رازجی دا دا حمزه د paradise ته 파می ته عجبی دي په دې درو وړو زینو کې ار ایت الذی tali dilidi aga khabisa aga khabisa dilidi dilidi چې یان ها چدی چدا مجاهد دې عبدن بندا هغه تابې خدای خدای حضور مبارک دې اذا شللا چې مونږ کوي دا منځ نه منی کولم دام دې او عقل تقاضا ده چې سړی د مونځ نه منی کوي ار ايتا ته خبر را کما ته تعالی دې دې ان کانا ک چرتبی دامنہی دا مبارک چدا سوک منی کولی شي علل خدا دا پېک په یعنی پکه کمال لازمی دی ته لازمی او پکه کمال لازمی او امره نا او د پر تقسیم دی یا امر کای په تقوا دی ته کمال متعدی وي چې بل ته امر بالتقوا کای کنه کای مدا کمال متعدی نشو مخکنه کمال لازمی دی دا کمال متعدی دی ار ایتہ ته خبر را کما ته ان کذب کچر دا ح비스 د تدذیب کړي د رسول الله او تवला او دې راځلې ایمان دم کړی عالم یعلم ای یا ان الله حیرا چې الله ویني هغه چر دنه صاد دی کوم په دې خپيږي په قوم نی کنا راضا او کلا له ইলم ینتہی کچته دې منې نشي د ګستاخی در رسول الله نه من ګستاخی در رسول الله نه کدی منې نشو کنه په دا پکوې نو دې شټوګی نه اني سماحه رضا مانا لنسفعا بالناسیا منګ به اونې شوده صدوکې ده ته کم صدوکې ناسیتن کاذبتن خاطئتن ناسده دا قانون دی چې به کی کنه نکیره بدل لمرپی ناراشي داګه توصيب واجب دي د کانتګور نه براونی سو په ناسی په دې صدوکې وچولې تاوي ناسیتن کاذبتن چاګه صدوکې دي نه شاهد ده صدوکې کاذب دي درو جن دي او خداکار دی او ګننګاب نو نف... او دوی ښا خا... زم ما وګره پیر او سنت او ورځوی په بي... تا تطرچ پدی مکم معزز مکه زماده مجلس پشان شان بل مجلس سمښت او وی بل وېڅ او با... زم ما په شان دا چاښتا او دا داخله وې دا ټول زیاب رکما او دا رجال کنه او دا بنارول مو یو نغه بده باندې جوړ کوم او تا بمړ کوم ورسله تا وې خدای پاک ته دوبه فلجد رازه مزاویته دامت ورکومخه یا وی را ولم ده پس رسول الله ویقدر او ستوي کنه نقدی به زبانیه پرشتخ کارنی ویلې و دهشتو کارا د بیارانه وشتل فلجد مزید راو بدینادی هو یګی نادی هو سمنا صحبان د خپل مجلس سند عز زبانیه زرت جمعګه به زبانیه پرشتره و بلو اغه ملائکاتو لکه इलाज شداد کې وته وی او دا دا د تمامه حضرتو داسینو په کار دی زالیم لا دګي د نومرد عقل نکار نالي دي زانتابل حکم وای ناتوتيو هو د دې تابيداري مګو پر پر حدوده د مذاق ما دمان دي کې دې دا بسم الله الرحمن الرحیم د دې ټول خبرنتا څخه القرآن کې کړه دی یا درې مڅې په دې لم دې ترجمه او اراده ان نازنا هو مګ نازل دا قرآن عظیم په لوح محفوظ نا بیت العزت في ليلة القدر هه په غشپ چې کوم دین قدر کې مشفق قدر وتولی ولې ولي بدیش پکے ددی راستن کی تمام کال دبیا دیش پہ د پار تقدیر کی کنکی کی, کی گیو پرشتوت اور پیش دا والے او تا کن گے لیلۃ القدر و تزکوی چش پد شراپتا چ پک عبادتو کی نو دد چ کم دینو خیر من الف شهر ثواب راغ فئیگے او گورا او بیا چ کم دی بات تا لے باندا میاں نو خبری کیئے نجی وی الکه ویدا چې سړی ته کاټه کین نو نا غرنا بو ویني چې ارشې چا کب دینه سکړی دی نه نه جی هغه چې زمونږ سکار نشته کا پکی وی نو او خیر کا هغه چې زمونږ تکار نشته دی اما قصودی خبر نه دا قصودی خبر دا چې ته پدیش په عبادت نو چې عبادت ته کو عثمان صاحب مبارک وی دی چې سړی د ماسخوتن منځو او د سبا منځو په جمعو کې فقط اذرک ليله القدر الاله نو سوال پکې داخل شو اگر ته پکې نه راایو نو نوی دی نو باندې طالبان دا میان خبره کیاله کدا مخه وکه نا هغه یو وړه ویرا پاسه درې وو وی هغه چکم دي نو او غډور کې وی کې وی چکم دي کې پران استري نو ناګه په تاګه پرورته او ساته سره چې ګډور کې هغه پرچې باندې غډور څه <تصفيق> نو داسه حالتله منګه انکار نکوزکه چې عاصی بی بی فرمایل دي رسول الله ته مبارك بخاری مبارک کراږي دی وی حضرت کذ پی شوما چې دا لای ترقدر دینه شوکما ازب ما يتدا سو یقول انك الله منك عفو تحب العصا تعفو عني دا, دا, دا, دا, دا دوا یا تا کسب چې لګم تیږي چې دا لای ترقدر دا دوا کو حضرت قدرته منسوسی دوا داسه دا تمام دنیا دې ما کې اما سوسیدا واده جي اي کي پاوغ ملي لګي دا کي ساو دا, دا, دا لا اله ما تکو دا محمد رسول الله خبري دغه خبره کوي چې حضرت سوي دي د مقابله کې بل څمن چتا سماني زه ډخښالم نوروځي نو بس نه شهخه خير ما بد ما فضیلت او زه ما چې دديش فيه د فضیلت کافي دي چې قران پکې نادر شوی ده په دې دا نورې سکه ندومره په زیلت په بل وی نا بل لشتي او ما ادراکه دا استهفهامه تشويق کړي تشويق کيده مونس دې ما باخت ما با ته خدا پاک شو پیدا کړي دا تسي شي خبر درګه چې ما ليله الله توقدر سي شي ليله القدر دا جواب دې استهفهامه دی ليله القدر چې دي خیرون دا بهتره دا من 1000 شهره د 1000 میاټه نو خیرون کې طالب مونږ نه وو خو زمونږ غوړې دا خبره کړي ده چې دا الف شهر والو دری اتیا کال کی دری اتیا کال ښه دا دری اتیا کال سر په دا زرمیاشت کی نه پدېوش پدې دا عبادت کوسمانه لکه دری اتیا کال چې تا پرله پسې عبادت کړی دی د خدای مخالفت ته پکې نه کوي او د خیر په ته همون ته لږه ځکه چې د خیر خو خدای سره لږیږي نو په دې نه دې بهتر دی او بهتر مونږ ته معلومات تښتاو نو حضور ته دی پدې نو زه که باندې بې ایمان صرف راوړی دي چې اتي عقل او به زه کویوم وای چې سالي ا کنه دي نو چلس کالې میرا لها نکړنو دا 200 کال او عمر ثواب بدد په عمل نامه کې او مونږه مرګ کې هیڅ هم نکړه مونږ چې په خپت باندې بشوونه زمونږه لاله تر کا او نوفسه ولی Taliban خا کنه يم تقدا مې خبرې کینې چې امې خبره جدا ده دا کومه خنه شروع کیږي پایا ما خام نه شروع کیږي تر سبا ساده کپره دا هټول نشپد دا دا سواب ثواب لپاره خوشونش پد او دا خاص کی پیټ چې کم دی کنه دې وری چي دې ما یا کنه په خو کې دا سه جماعت راغي یکن کنه په خپل خدای وکاوړيږي زه په دا جماعت کې ناشټم یو جماعت راغي او بس زه په ما دا وجود دومره دونه شو از دې که نهستم او خپل مو غوري په خدا که ما باندې تاسو لږه غلباو او بس نه کړم چې ما ترانې بیا سلام علیکم ما دا شو که تربیه شنو شه صح نو که دې کنه په خدا او که کنه اوله حدیث کنه غلي دې کنه جبريل عليه السلام شرده پر استو کنه او سلام اچ کنه په کوب او دته دا دا قدرت ما غره خوځې بس او خو یل کده ختانه کې شلاله اکه ساده نه له کنا زپه دې پېښوم چې دا فلایره تلقدر دې تنزل مایر کوي چې نو خو دې دې کلمه خو هغه څنګه چېږږ بټ ما هغه څنګه چې خبر چې ساده هغه دا شروع وکنه چې ما دې وجود باندې مې د کوډه کوټره پرې وته دوم شوې یو چې والدې مبارکه وا پټ کړې کنه دغه حدیث هم ور پېږي هغه مو په بحث کې ده ځان ته کې منرسې کې ومکان خو هغه په دې روز باندې یو له وګړي نه په بیانوي تدلي هغه چې دې کنه بسوله مې چا نه چا غره اند کې اخو یا کله په او کوم درونو علي فرع ما ویشل دا سوچم مې له تل باندې تاګنه کو تر یا کنه اورو نه راغې وي بده نه خیرونه بهتره دمه ال اشاره د زرو مې اچتمه بهتره تنزل الملائکه نازلی کی ملائک او روح عجبریل علی السلام چې کنه روح یو خاص فرشتہ ده سو کوی چې روح مَلائِکَه علی السلام لا لا څه خبره پکې دی په ها اذن ربهم به امر ربهم او په اذن د خپل امر پروردګار من کل امر د کل امر دا من ته معنا ده به ینه په امر چې قضای شوی په دک شپ کې د دې کان تر بل کال پورې سلامون هيا هيا خبر مقدم دی او بیا مختار موخر دی دا ټول سلامتیه سلامتیه ادا سرا سر سر تر په سلامتیه ادا سلامتیه سلامتیه حتامت لیل فجر چراو کیږي ترا دو د به چورو کې د ما خان نه ترا خطې دو سبا پورې الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم سوره بیینت چې د مدنی ده اضا ایتونه مبارکته الله تعالی کریم جل جلال فرمایي چلم یکون الذین فی گنو هغه کسان چې کافر دي نو هغه کسان چې کافر دي اضا کافر نه چانای بارته وای چې بارته من اهل کتاب دا بیان د الذین ذکر چې عبارت ته داخلي کتابونه او عبارت ته د مشر قانونونه هه دیسنو منفقین بینو زایلکیدونکې پېګې د هغه کفرنا چې په کوم کفر او په آداوت وو کنه چې په کوم کفر او په آداوت باندې او نه په هغه کفر تقشوا ولاه حته ته اچيوم البینه تر دې چې راغې بیت حجت واځه حجتی واضح هر روان دی نج حجتی واضح هر رسول دی کنه چاغی را ل نو باز په ایمان را و او اکثر په کافر دا جواب رات ما په ایمان را و او اکثر په کافر دا د بهینه نه بدل دی کرے او رسولن پی ګراتی پیغمبر له تاسو هغه بهینه صدا رسول رسول دی من الله خدا دا خدای ته اگر رسول د قرئه طرف نشي وي تراغي يتلو چاغللي صحفن مطهره بيګي مضمون د صحيفو مطهره پاکي ولي زکه چې د گمراي نه پاکي دي بيګي او د شک دا شبین دی او د شبي نه بالا تر دي كن هم توحره او فيها او پدغه چکم دی صحفو کې كتبن قيما احکام مکتوبه دي كتبن احکام مکتوبه دي دا نما نه به کتابون کوي فيه حاچه پته کوم شعوفكی کتبن احکامن او قیما مستقیما مستقیم ديکه ایواجاج پکې دي. او ایجو مستقیم دي کوو ګانې پکینشت او الله په کوئی چمما تفرقل لذینا کنه او وکړی مراده تفرق نسری په کې کنه اختلاف او انکار دي مرکز ته خبره کوم او تفرقنه دي کړی اگر کسانو انکار ردی کړی اگر سانو چور کړی شوې دا وی کتاب مگر دا انکار چې کړی دی الا من بعد دي ماجا تمل وی نه مگر پستا ګنه چې دې تراغه قران او رسول او خيو پیجنده چې رسول الله په هغه پیغمبر دی لیکن و ان بي اداګنه استو شو کو غفلم ماجا او ما ربو كفر به اي کنايات نه راوړي شپاري هه فلم ماجا ما ربو كفر به پلامت الله لکاشین وما امر في التوراة والانجیل ابي دا امره او انجیل کې نه دي الا الیام مگر چې دی عبادت کی د خدای پاک مخلصینه چې خالص کونکي د پر د عبادت د دری او د شکنا او خنفا او دامت کم دینه شدې دې کې او گردن نهادا الله تعالی دا. او یقیم الصلاه دې کې گردن نهادا الله تعالی تا او یقیم الصلاه سادی ساجيدا مانځ او ځاکان پر کوي او ځان لکا دا د مالا دین لو دا دین د ملت قیمل دی دی قیمته یو دغه کېدا دین د ملت قیمل دی دا, دا بیان د بعیده کتاب دی او د مشرکان دی او بیا وک خیر وعده مؤمنان بیان یېږي شرط په اخلاصي ان الذين كفروا بشكائك سانچ کاتی دی اہل کتاب نه د مشتکانونا نه فی نار جهنم دیو فور دی جهنم کی خالدین فیها ولایکم شر البریا دی کتاب بدترین د مخلوقات دی بدترین مخلوق د قدی او ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا وعد للمؤمنان دی او نیک عمل کړی دی ولایک هم خیر البریا دا سدی بهترین د مخلوقات دی او د ازم قوم په دی د بریا مختزمه کی دی بګې مختزمکه ته او د ام په بیا باده دا او جزاءهم هغه جزاء دی ان دربهم جناتو اګنه هغه جنته نه د شو سی دوبی تجزیمه د ترن هارو خالدین په عبادت رضی الله عنتم الله بر دینه رضی په عبادت او رضوان ادي برادیش د الله نه پتوعاته ها کنا الانبی برادیش د الله نه پثواب او ذالیکا دا جنته او رضا هر چا نردا ک لمن خشی رب با څرسو ګيريږي د پروردګار عقد پر د آرامو جنتي الله اکبر سوره زلزال مبارک مدني دي اداه ته ايتونه دي بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض رجلا تشي زلزلغه شي پزما کا باندې زلزال ها سخت زلزلہ او اخرجت الارض عروبہ با شزمکا اسقالها اغمريو خزاني بروا بسي با بر بیرو غردي او د دې پر بیرو غردي چا عاشق انسانو کوری چوووی داو مال خوصه شیان دیو ماخو پا دی جن کریو دقا سبه بار تروغم بی وقانل الانسانو او اوباوی انسان کافر حلقا کافر انسانو ایک مسلمان ای کافر او اوباوی کافر انسان ای کمالاها سدی چی کم دینو کې کسو دی چی کم دیز مکی لگا دیز مکی لگا سری دا اے اسی نگا داوالی پیدا زلزل کافر غلی داوالی پیرا غلی داوال او مسلمان به سوئی وای ها ما وعذر الرحمن وصدق المرسلون هغه صورت یاسین کې څه مسلمان ما غوي لکه شیریجی او یوم اذن فتقوا رزق تحدثو خبر باور کړي انسان تا دیګي ناخوانو خپلوا اخبار ها د احوال خپلوا چې په نیک عمل کړی دی او په عمل کړی دی خبر مو کې چې په میدان کې کړی دی دا بت کړي ده تاکیق سرستا پر ودگار چلی او خالها حکم دی تکڑی دی یوم ایزن پا تقرد یسترون ناسو او واپس به خلق نموقع بی حساب نا اشتا تن مختلف جماتو نا صبح دا عرش کی طرف تا دی جنت تا بروانی صبح بگست طرف تا دی نوزخ تا بروانی ناکی سنیجی لیو رو چو بی تخکارک لیش آمال هم که جداد آمال آج جداد آمال و دادا چو پا چا عمل کړي دې کې مسقال او د مقدار د زری بنابر خیره دنيکه نویرا او په 빈ي ثواب داږي خو یاره بشر ته ایمان کړي که د ایمان بشرت شي څه مساله ده او کله ایمان سره کېدا او مې عمل او چا عملو کو وکوي مسقال ذره د زری بنابر شر یعنی ګناه کړي یاره نو دا کې جذابو ني خدي کې ایا دغه شرط ادم د توبه دے چې توبه د کوپر نه نشته دا به یاد لري الله اکبر سوره امديات مبارک مکیه ادا یول شیطان دی پیغمبر لسلام مبارک ها یو لهر چې کم دیږي کې دالې کلیو پس پسې پا دغه پسې په دشمن پسې او غاسو نشي دي نو د سار پټیم کې په مش دشمن باندې حمله وکړه ته او الله پاک یو اځه مدا له چې انسان ته دا خی چې ګوره واره کا په دې کې یو عبرت ته طالبانو په دې کې ځاتل جمع کومو عبرت په دې اتا سره و با شیخا اوبای یو خبر خورتمو پېښی نه لا پا کوي کنه نبی آئے حضرات تططم لګې دا چې دا ویه حاله تین خدای و تططم لګوې دې دا حالت کې کیږي هغه هیول ریټی دي کنه تاسو نه سوي شو واه کسري شو چاک ساو خو فداه وتعالح بيان اولته ربته په کې ابرتي ابرت په کې هغه اقدا دي الله رحمتہ جنان فرمایي چې صورت عادیات مکيده ادا یو له سئتن بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات وضعا قسم دي په اغاشونو په سي اسونو باندې جن مندوي په دشمن باندې او لبحا نازو ابحان صدی ناما پول بیهی را پیلی محضوب تی تا اے تدبحو سمنا چی دا آواز د خپل خیتی نپا آوازشتو ولی چی دا زی نو د دی خیتی نی آواز نروزی آو آواز دا خیتی نروزی چی دی ربکن ولی بڑی ربکتون دی روانه با فالموریاتی او قسمی دی پا آغا باندې چا عقل چې کم دی او روباشی د خپلو خفونہ قد حن په اور استو سره کله چې پکانی جنز مکه د شپې پټیم کیږي هغه چې پکانی جنز مکه باندې شپې پټیم کیږي نو د خپلو سمون او اور وباسي نو په توند یې سره روان دي دی. دا معنا دی او هم پدریم ده قدر الله ها م칫 دی دا کترجمه ده ول مغیراته قسم دې په هغه شنو باندې دا ټول دا سونی صفت ده ها چا وي لټ په دشمن باندې سبحان په وخته سبا کې یکتا نه لک کوا نف اثرنا نورا پورته کی فکر کو دا سنا ویہی پدی مکان د منډي کی اباځ وی چې دا ویہی کې زمیره د وخت تر راځي او دا مکان د منډي چې د نو دا اثر پدې پې کې راپورته کې پدې مکان د منډه کې نق ان غبار غبار راپورته کې کنه پدې سمنو غبار راپورته کې نفوست نبی هي نپمنس کې راشي پدې غبار سره جمع جم د دشمن ترستر کې ولړن دی کې نو د مسلمانان ته راکې دي نو چس په کای نو په کای دمانه قبل له ولې خستر کې لاندې کړی کانا غبارې پکې او بیا اداج کم جواب قسم دی ان الانسان بے انسان کافر چدی لربی ہی لکنود دا دید اخپل خدی رپارا لکنود دیر ناشکر دی او بکیل دی او انہو اتاکیت سره دا انسان چدی رازی جی علا ذالکا پدی اخپل کاند باندی لشیید گوا دی دا دا عمل لخکاری پدائشان سرا چکنہ او دې په غوا دې زړه د دې نه شکرې پخوا ورته په سم دې کغله په فدا شکرې پخوا ورته دا کاشه دی زه دې نو کې خبرم تکو چب انه دنا دنا چې دی الا ذالک د دې نه شکرې غوا دې عالم پنه دی ا څه دی او عالم دې پنو او انه له حب او دې د محبت تمان له پر له شدید ډیر پهلوان دی او دې محبت والا دی او الله یا نمو ا چې دا مشر هر کله چې سو راپور تکلی شي مافي القبور هغه چې په خبرونه کې کمري دي اوه او ظاهر کړی شي مافي صدور هغه چې پښینو کې کم کوپر دی کم ایمان دی خیر دی شر دی ان ربهم نو تاکي پر دیګار د دي چې دې بهیم په دی باندې یوم ایذن په باندې خبردار دی نو بیا بده یې ته جذا ور کوي کنه بیا ور دې ته نګوري پکې سره تا په دې صورت کې څه یې راشو انسان ته خداوی ای انسان ته زمام مملوک یې کني ته زمانه ته مملوک چې استي هغه ستہ دی چې د دشمن کې د تور په ما باندې کې ور دی نو ته د دنم د دننه مې برت ماري چې است استا استې ګور ته دا ګرم نه دی ګورې خسر پستا پا ملک داخل او تا پی سوری می دا پاسا او بیمستا تابیدی او تا زمان تابیدی گی سمرنا شکر ای اگشا دی ای برا تم پتا قدیدی کن اللہ اکبر سورة مبارک چھتی دا مکی دی او دا یو لسایتون مبارک دی القارعہ قارعہ قیامت حدیت قائمت قارعہ ولی وی زکر چا تقولوتو یو دا خلک خلق پخفل سختیبانی او تکی ما مل قارعان سشیده قارعان بس رادا دا چا ابحام دا پر تحویل او وما ادراکا دا تکرار دا د دا عزمت دی او ستار سشید خبر درکو چې مل قارعان رادا او یوما یعنی تقرعو یوما یا تقعو یوما دا قیامت په پا او رز واقع کی گی یکونو الناسو چیو بخلق کل پراش پښان د پتنګانو فراغاندا پتنګاندا څه چې دا پتنګاندا وایو چې کنه نو دا چې نو ډیر یو او بل حیرت کې واقعې وي کنه دا سه منډي وي او دا سه منډي وي او دا سه منډي دغه څه بخلکوي دا تشبيه ده او کنه تشبيه یېږي فیفی نو او بالله وتگون الجبال حبيبه ورنا کل عین المنفوش منفوش پښان چې کوم دی ته پشم ډاندس کړې شې او په شما کې ا پومبا ا پیږي او پومبا راوځي اند او پومبا پومبا او منپوشه پډاندس وحال شې الله مله وي د دې نور څه که ځو که شمالي نه په امامه من سقلت ا او حز ام ما وزینو ته ن په هوه فی عیشتن دی به وی په زندګی را دیه کې مرزیه کې سمره پسندیدہ دا دا عرب اسمه فایل دی پماندیس پران فول دی کما فلم طوال و اما من حفت هغه چې آن غږ شوتې چې سپکې کوموازینو غتله د نیکه زده نه په امه کې جی نو مورده یعنی مسکن ده ده مور تنده امزه کوي چې دا مسکن لاله دې کنه دي نو ا امز... پګی ټکانه زیات اوسېدو د حبیبه دا ابا ما ادراک ما حیا اتا تاسو خبر درک چې ما حیا دا حیا څه چری نارون حامیا بګی دا, دا او تی نهایت گرم الله اکبر سوره تکاثر چې دی دا مکی دی ادا تا ایتونه مبارک دی. بسم الله الرحمن الرحیم خدای پاک و چې ان هاکم تاسو غافل کړی دی تاسو لرا ات الواد پمټو بسرازا دتوا اتخذینا دګي حتا تر دې پوری زورت المل مقابر چتا سو تر زیارتو قاعده قبولنو یعنی دات نمازص یعنی مرګ پوری او یا یو دو کومو په مکان موظمات ديو بل سره دی کوم وی دې کین دې زممنه خلق دې بنی صاحب موته وی منګ نو چويش مارل کنه نو دا پمپ بني بنی م باندې زيات شو نو بني سمو ته وينه دا اشمارلي واځي دا جمجو ندي مړول بنجو او شو. نو مقوري ته نو چې مړي وشمارل نو بني سه عامه او وي پي دياتيف نو يدا چې کم دي دا پزارت ته مقوري بي عادي اجازه زيارت قبرونو کوي د فرض فخر او د شپيرونو کنا سوط ظالمون زردي چگا سوپ پيشره عاقبت بخپل او په جنې عاقبت ته پخرب او وی جه او په جنې په وختمر کې ثمك الله سوط علمون بیا بتا سو په جنې عاقبت عمر په قبر کې کلا ناشنو په کار لو تعلمون کتا سو دې په علم يکيني ا کنا کپی دې الله تعلم الله ترون آل دا جواب دا کوي والله لترون الجحيم په فقنا د ماري قسمي چکه تاسو وبینه چې کوم دی جهنم او ثم لترونه او به به تاسو وینئ عین الیقین فستر کې دی یقین سره یعنی سمانه پرویت یقینی سره نو خپل متقو غره او ثم لته تسالون او تاسو نه بتپوش شي یوم ایدن فتغرزه لرویت باندې د نې متعلق نه یمتون تر دې چې د پیږي او حدیث کراغلی دی چې د يخو خوغو او د سوری ته پوسم خدای دنور بمکئی الله اکبر سوره عصر چدی دا مکدی او دا دري اته نو بسم الله الرحمن الرحیم والاسر قسم می دی راز په متلقه زمانہ یا والاسر قسم دی په زمانه د یا قسم می دی په ماجی نمازګر په مانځه بسر راځه ان الانسان فایق یلو یشرماید الانسان صدې عمر ده وکړه جی انل الانسان چه انسان چه دی لپی خسر دی پتاوان کدی فای کی کنا او د ثاوان کدی په خپل تجارت کی چاغه د عمر دی هغه سرمایه د دسو عمر دی ما دی پتاوان کړي هغه ته اسب बर्बाद وا خا او الا الذين امنو مگر دا چې دی وښ ګورا چې دا سلو شپتون پکیو نه دنه عمر ضای نه دی ها دا سلو شپته پکاتی سلو شپته إلا الذين آمنوا وآمنوا وعملوا الصالحات انهم عند ربهم لفي نعيم دام دكمه مرتبه دا دمرتبه دا دمرتبه دا, کم دا. دا کمال شو چې خپل مکمل شو او تواصل شو نا تکمیل شو او يو بل توصيهت کوي بالحق ها فاقيه بالحق فا حق عقائد او اعمال صالحو ندا امر بالمعروف شو کنه شو شو کنه شو ها ور کنه تیجه بروباسو کو په صبر باندې دماصیت نه ندانې کیال المرقمشوا نباس اے سله چې کامیابیږي په سلو ورو خبرو یو بو سر مؤمن بل بنه عمل کړي ټیک دا او بل بخلق ته امر پنه کې کوي او بل بخلق د بدن رامنه کوي د اوس کمال تور شي دا دو عمر په دې پای کی اکه دا کای جماعتو دې خو راخا دا کار کای چې مان په او روړې دې په خپل ټول روټ تسبیح اړي ځی کړه فکر کای نه دې کم نه کنه دې کم ولی غو خبره کو ولی تا صرف مکمل کو کستا ستا په ذمہ کې دا دې چې د بل مسلمان بم کومه طرحه یې کنه اوسم ته مکمل نه ای اوس ته په هیڅ دي اوسم دې مکمل نه دي نه بل مسلمان بم کومه طرحه یې کنه علي مکمل شي اللہ اکبر ولی اللہ الحمد سورت حمازہ چلی مکیری وحیی تیسو آیاتی پوئی کی او رازی جو اللہ حرود الجلال پرمائی نا بازی جکم دی مشتکان دست شحابو پی او غیبت پی کو بے بیانو چاپ مخامخو چاپ پچھ شاکا نا دا غی پاہ دا گا کرا گلی دا بازدہ شیری ویلن نگورا بدا خبرن مخامخ خدون پیش ویلون سخت عزاد دیوی لکلی حمزا دا پار دا ار عیب جن چستا عیب ویستا پن نوجود کی دا حمزا که که که دی دی یو لمزا دی یو حمزا دی حمزا دی تو وی چه کنا چستا عیب وی پن نوجود کی چه تن نی پا کم دیکن اتا عیب وی او لمزا چانتا وی جا چا غستا حومزه دیو کوله مددین فعلتون دی دا مبالغه تعریف ولې سر اوله امره کی د کسنه دروي چې زحقتن بچدا سري شو پین وو پر خان دي زحقه دی ته وایي پس خدقه یو یو یو نحره په تاسو یم پسې پېښې دی ته زحقه وایي کنا زحقه او فعلها حمزه چې کم دینو ګي ک فعلتون وزن نکنه نو مخامخ یو صلیته خبره قبول چي دي اي مخامخ بيانولم دارवाडी ازي چوږي سيمنه کوي مليشوي ز مخامخ خبره صلیته کوم نه مې مخامخ هم نه راوړ اگر دا کوم ځکه نه دایات موته ویار مې د یک تفسیر کې دا دی بیا باز مان نه تو بدل مې مخامخ هم یو صلیه رټل خل سخته بيزتي د دې خو په دې پيشو مم ذکرلا اگر چې په هغې ښه ته جمع دی بس ماتي دی بس علم درجات دي چې ميدا پکی ته قران شریف کې دار ته کراګه لیدي الذي آ راځه دینو کې کې آغه هم ذو لمذا جما اعمالن چرا جمع کړی دي مال زکه حرس پکې دی او عددهو اشماري اشمار سره من حق د حیاتنه ورکوې ټول د اشماري یو بیگ د اشماري یو بیگ دی پسرات چېشل دنه کړې په حل مزید کې لګیا ددي او ی دي غمات کوي چې ان نه ما له هو چې د ما د مال <سؤال> چ دی اخله د هودي به په دنیا کې میشکې په لګیاې چې امامال <سؤال> به خیر د ما په دنیا کې میشکئله ف کوی چې کل دا نه په کار ظال <سؤال> پهوان مال <سؤال> ولې مغروره شوي او بل ن د خلکو بونه م باید نه به امامال باندې م ک یوم د دا کافر ظالم دی به او غزړ شي؟ غردہ ایف تی دی ریبت ته خاصه پدې ده کې بیان شده مسلمان که کده کافر کافر دا مسلمان صفت نه دی چی کل لالوم مزن زرد چلې به غردول شي فل حطما فغور کی ماتون کی ار اغ شیل لره چ پدې کی ور غردې نو ماتای به او تمام کی ته ریزر یز به کیږي زیرو زبر به کی وما ادرا کمل حطما نار الله الموقدہ دا اورده خدای دی نار الله اورده خدای دی الموقدا چې بلکړه شوی دی التی تطولعو چې حملتکی رازا حمل پسکی پسرکی نجی علی ابته پذرکیه ګور دا اوردا سری چې لکه په بدن حملکی نبدل تک د دې زین پزلم حملکی او د دې درد او او تا جهنم چلي <سؤال> عليهم طبيبان ممسدا دروازه واپس بندې کړی شي وي دام ترجمه مې تا تکړه و او فيه امد مددا درازو کې ستني به ير چا پیرا اوغه نه پداست نه به پدې دغه کې جهنم کې بدل نه او دروازه ودا کې ندي خرابه دي الله <سؤال> اکبر سورتې تین مکی دي به یې خمسه آیات لس آیات لصورت حضرت پادشو ها <سؤال> مثلا بیا فټی کی بیا فټی کی ما خوې کړه سلو په باندې سلو دی نن ورځ بیا خو کښې دی, دی. احمدادی پیغمبر علی سلام مبارک پیغمبر علی سلام مبارک چې دې کنا دادا کو شورا ستو هغه چې دی د پیغمبر علی سلام د پیدایښت په 50 سره دی مخی. دا ابراهبه چا د یمن چې دی مددې د ونه صورتونو شای دی ابرا حبا چا د یمن دی راغې او داسې ګرځیدو او دی په سنا او په یمن کې او ته وی چې دا خلک دا چې بیت الله خلق دا چې روان دي بیت الله ته تلل دا داسې کوي وېدا خدای بیت الله مبارک ته زیارت ته پارځي او داسې او دغره خانه کابه وته وی وی خان یره یې سم هم یو خانه جوړه څلیکو شوي هر ګور شوي دي خبر دا اچان پات شوي دا یې سنت دی پات شويږي هغه خانه کابه دی جوړي ماغه هغه د بسینه پیدا کوي هر بسینه پیدا کوي وخیرې جوړک چې جوړک له وړې دیږي هغه ته سوي کابه یمانیا کابه یمانیا وته موخارم مبارک راغلی انو مې متکه خدوبسیا بدا هغه څوک دا رو باندې ساتل چې څوک بیا د بیونې ردیو کنه خلک بدیت را بیا هغه ته هیڅ بیا عزت نشته. صلیب څو ویجو هغه باندې شو دا کنه نه قبلي یو صلیب نو دوی خدای مکه معزز مې دی او دوی فخر قوم باندې دی او بس په څو نور باندې ځان دغه کابي یمانیيته ورسو هه یمانی وته یمانی وته ویل هغه ته ځان نور وسو او بیا دی کنه بس هغه کې څه و او دی والونه ول ټول پودس ماتي باندې خراب او سې کور ان پکولو او بس بیا راغلی بیا مو تختې دي زکه چې هغه فکر ابراهیم اچاچا خبر شو حسن چې هغه ځل کار شوی دی او خو یل دا خو څخه به دې بکړي او سابراه را کم نه راو لګیدو هغه وی چسو چې د مادي په خوده قسم یې چې دا خانکابه په نړوم پرې دی نه ابیا راغه دی چې کم دینو کې ما مائیں کډې را خبره وکه کوم کنا ناغه نخلا شيږي او خو اخیری خبره دار چې بیا سو دا عبدالمطلب شه چې کم دې د وسو خان سره دل دی چې خان کا به تران دي شو مز دا اخیری خبره تفسیر مدارک په اکتفا کو منو ریډي ور دي ديږي هغه چې دې کنا هغه موږ دا د سوره تو نو به یو ورځ کې ویجي تاو کنه یو ورځ کې مکمل ناغه خیر بیا اچي مرانګ نوی ابرحبا چاہا چاکب دینو دا حضرت عبد المطلب دا غاو خانمونی ویل بی عبد المطلب صحبت را دی وی زمان دا خان بیچاو تاکنا دا خفل وزیر نیتپاو سکو دا روان شوک دی وی دا عبد المطلب دی وی دا دا سے مرتبے سڑی دی درمی اسلام نکدی وی شوجا دی او دی بحادر دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو مار دیو لوی نصب والا دی قریش خاندان نیره خبرې و تاو کړې ا چرای کانه خو خو بیا خیر کې و تبيبي ته سینګたり یره به زماده خوان ته نیوډی دي بیا غپړه خپل ترجمه ته وی و دې خو زماده نظر ډیر خور دی ته یو وی بیا زکه چې خان ته پوس ما نه کیو ته خانکا لزم ا کنه اوه لمکه او خلک کunti د ماکینه بس واته خو شګری زو ورډونه بیا خو موږ خلک او ټول خو شګری زو ته چې کم دی دی پاتی باندې شورو خدا خاص جوړې دی هغه ته موږ ورډې وایږه چې دی دی د ترور شې دکنه د سر چکم یعنی لغو هغه محمود دا ودا هغه به چې مخ ته شلو کنه بسنه هغه به چې خان د هغه مکه معزمه ترته بهښل حرم نه بار دې راځي هغه حرم ته نه داخل شوی حرم ته دی دې حرم نه دې بار دې مګو دې تیجي او بس هغه چې دی دې کنه او چې دې طرف ته وېکو نه بته او چې یمن طرف ته مکه منډه دی وایي مساخرا خپلې مابین کې چې کوم دې بیا سو او نو خیره غواغې وتا کو دغه کې سم او بیا چې دې کنه دلم ته دې په دې چې ته وشې خاطره د یله د خامسه پوسټ کې وي غواره خبره کومه ولل بیت رب سیمنعو وی زربو لیبلی مونږ د بل ټپوش مې کو دا غي بیت رب شتري ته نه و د دې ټپوش وي هغه راځه خان کابه ته وکړ شي شرو نبی دی دا شرو نه وی دی نشي وای روح مانی او نقل کړې دي شروع دی اور نبولی. او اوه شو نبیلی دي او خ کااب دغې نه او بیاله په بره هر کې ته نلو په د ذابره عشب فرماي چې دا داسې چې کم دی ارغانانو چې ش ارغانو د سمن نر د طرف نوچچو او درې کاون د دوی سرو ی یو پنج کې بل په بل پنجه او بل چې کمدکنشته په محکه او اوغ بیا پهلی باندې را غړو د سلی د خود دموته بیا په په وته سرن کې بنوته اولا نیوته پاتې بوورته او دا بلاندیز مو کېتاته ماشا ا دا درې وسروي او دا مارغان نمه کې چاله دي لري دي نه د دې نه بیا چاله دي لري دي ا دا پښکل د توته ګرو ا توته کې سره ورکوټ مقاصدی بشرا دی خدای په کوم چالم ترکه به استفهام تعجب دیږي ها او باز وېچ تقریر دی ها علم ترکه كيفه آئے تنگوری چکے پاپانا رب کا چسنگی پیلو کستا پر وردگار میں صحابیل پیل پسواہبانو دا آتی باندے چعبر حبا شادا حب شیری دے امن لے آغا نمید محمود دے مقدمت الجیش کیو علم جا جعل اے اللہ ندے گردو لے نا اتفاہ میں تخری دے جعل گردو لے دے قیدہ ہم آہا خبیت تدبیر دے پا نړول د خانکابې کې فی تدلیل پس کې په تغلیظ کې او پزایا کې دو کې او په خساره کې او په هلاکت کې دا ټولي معنا او ان صل او الله او اولیګل فدوی با دې ثیرن مارغان ابابیل دا وی سپه جامد مفرد من لوذنیست اوسوګی ولاشتا ابابیل جماعات جماعات جماعات جماعاتون جماعتنا ترميهم ریکي نا اصحاب الفيل بشتل باب النبيل سلامي د پیدائش نه 50 ورځې مخکيدا 50 ورځې سې کول تاریخا نشرت پی په ذکر النبي الحبيب هغه کوي چې دا 50 ورځې په سنت سره ثابت او تر می هم دي بشتل به حجارتن په دې ګسره چې داتيږي وي من سجين اصل په لکاني د در سنگي ګلنا او فجعلهم كاص بماقول وی ګردو وی پشان څ داس په ماکول سمانا پشان د غیا خړل شوی مې دکړی شوی اواز یوچ نه پشان د غیا خړل شوی خاصن کړی شوی چې وی فریوبې خاصن کی نس نابودی کی طب پسې سلاموت کول کنه اپ ماکول زمانہ الله اکبر سوره قریش مبارک مکی دی د اصله ایتونه دی بسم الله الرحمن الرحیم ورکه خا د دې د رساندې جي احلقنا اصحاب الفیل لی الاه قریش بس نو ول دینو متعلق نه و مست کنه من غ ہلاکلو اصحاب الفیل لی فی قریش د ایله قریش معنی بکی خا د دې معنی ګرډي د دنیا لر نه ور دي موږ اعلی کلاس حبیل پیلو لی ایله قریشن د پاره د القط او د محبت پیدا کولو د قریشو په ظلم او د عام او کې دا کیسه دجی کده کې یو ټکه پاتې فتره ده په مراد پېنه پېگی لئیلہ پی قریشن اصحاب الفیل میں حلاک لو دا پار دا قول محبت پیدا کولو د قریش و سرا فزلون د آم و خلقو کی ایلہ پیهم چا غمینو دا دوی سر رحلتا شیطا پاکوچو دا جمع کی چی یمن تبتلل او سیب او پاکوچ تا اولی کی چی شام تبتلل چپدی شانت دیزی او یمن تزی او خلکو سره مینه کوي او محبت کوي او هیڅ سو پیلوټو مار نه کوي دا معنا څه کومه ده دا ملي او الذی اخا بلی انګورا بس تک ته دنیا کڑی دنه توګه د تک چې د دکم بیت پوهځستا عزت انه د دغه د خدای خو عبادت کوو کنه یز علمتو دونه نشکولي ولی یعبدو نودی دی عبادت کوي بېګره دربط دی بیت معظم الذي اغرب اطعمهم اغرب چې بیت تو امر کړی دي من جو عند وجد لوګینا چې وکاله په دی راغلی دا او کنه په مکه معظمه حجریز مکه ده کنه دا او دي تر قسمه می ور کوي او امنهم او دي سدي په امن او امانته د یری چې کوم دینو ده ارچانا هغه که اصحاب البین نه چې کومه يروا هغه نن ا پامن اکبر سورت الماعون چې دې د مکې دی اده وایته نه دی الله پاکوي چې ارا ایت الضی او تعالی د دې ان غسړی یانه تا پی جن د دې ان غسړی داسې د ابو جهل دی او عاص بن وائل دی جو کذب بیدین چې دې سکه یو چې دې منکر دې دروازه د جزا تکذیب کې د دین دروازه د جنا تکذیب کې نو فذالک الذی دا ان سپک د کسړی دی دا اغه سپکسله ییدی نا اس ابن وائل یدقم الیتیم چدی سکه یوه چدم کی ور ک یتیم تا پېگی حق نه ور ی یتیم تا دم کی او یتیم تا او حق پل نه ور ک ی او نا او تیزی نه ور ک ی پېگی کنا نو چانه معنا معنا ده اغه دت صدې داګه دی او ظالم دی ظالم دی او نه یحد او تیژن ورکی निजाम ته نبلتا فتوام د مسکین نمالمو شې جباکیل دی ها نه پوهایلو نه سخت عذاب دی وی للمصلین دپار د منځګار ایو سړی ته چا وی وی منځماري نکای وی منځ کوم نو ته خیری کړی دی روډه او نه دا غره خیری وته نه دی کړی پوهایلو لیل للمصلی ناغه و ته وینکان رسوم پس هم عن جدید خپل مانځنا ساحون به خبري دی پیګي او د خپل وخت نه رسټو کوي به خبري دی تهنا آسان بشریو به شکر دي چې خدا پاکو جدا شي وی دي چې الذین عن صلاتهم ساحون چې دا ته نه دی وی دي چې الذین هم فی صلاتهم صافو نکره هغه همغه ویم بچته انذین هم یراونا چې ویریه کاری کوي او یم نل معو او بل منکئی کنا منکئی د استعماله شیزونه دا, استعمال دا انده شیزونه دی منکئی لکستن منکئی پيګه لکستن نکه دی منکئی ها داغه سو یومرا کدی منکئی سسکورنا کدی منکئی تبر منکئی دا د استعماله دی ها د انده د شه نو دی منک کول دان راو دی ها تبر منک کول ستن منكول دا سي. الله اکبر سوره کوثر مکی دی او دا دریا اتنه دي بسم الله الرحمن الرحیم منګه تاسو درکړی حظرت مبا کوثر راغدا چې اسبن وای سره خبرې کولې به خبرې دی وګدي کین بیلا سلام ادا په هغه ټیم کې چې قاسم سه اب مبارک وفات وو نو چا به تې ځل کدا څاټرې خبرې کولې یره وی دا لکه چې پریښو کنا هغه سره خبرې کولې رسول الله یاد رسول الله تعالی خبر ور رسیدلا نډیر ځکه د خپه شو خدای د بدل واغشت ازه مونږه استادو وی خدای پاک څو همدې باندې عالمو چې وي خدای پاک درسلامه لپاره یو شریته کدل کړي آبااده ک ان نشانه قبول ابتر کنده ته ستوب یې کنه بدره دیوې کنه ما خبره تک نه هغ ان اطوینا کل کوثر مونږ تاسو درکړي دي خیري کثیر نو کوثر چې دی هغه جنان یو نیر دی په جنت کې بل دی په سکه محشر کې ودې پره ها حوض کوثر ودې یو په جنت کې دی په میدان حشر کې دی او بل دا علمم علم نبوتم دین نبوت هم دی هر څ خیر کثیر دی زکه چې کتابونه فنقیل کېږي چې کوثر پاو ال वजन دی پاو ال بارد مبارک یې راځي پسلی لرب کا ته موږس کا وعد پر پروردگار چې موږ د اختر دی او ون هر قربانی کوا نبی اختر او ان نشانه کا تحقیق سرا بغس کوون ک تاسو را هو الاکتر دیږي او دیچ کم دی مقطوع النسل دی او بے نام دی او بے نشان دی او تبہ که خیر د علماو فقخله په ممبرونو یاد دیږي کدا سناده الله اکبر دم بریده دی او نه دا ده بسم الله الرحمن الرحیم سورت الکافرون چدی نامکیده او د شپږ ایتونه دی دا ایت راځي قل یا ایه الکافرون تو یی چې ای کافرو نه عبادتو زای عبادتونکو په الحال ما د اگی لا عبادتو کې دی دا مذاری د پردحال دا, دا, دا عبادتونکو په الحال ما د اگی خدایانو تاسو بدون چې تاسو عبادت کوی په الحال اولا انتم نه ای تاسو عبادتونه عبادت کوم چې ما د هغه خدای أو آ موږ چې دې عبادت انا عابدون او ځنهیم عبادت کوم کې پی کې کنا زمانه کې ما د هغه خدایانو ابد تم چې تاسو عبادت کوه ولا انت مو نه ی تاسو عابدون ما د هغه خدایانو عبد ما د هغه کوم پی کنا په زمانه انده کې بس راضا لكم دينكم لجو... ال... فهي كي ستان سورة پار الجزاء ستان سورة دا اولي يدين او زماده پار الجزاء زماده عمل دا الله أكبر ولللح الحم خدا شده كرمر كريا دا پايا تسعيب شرصده او من سخشبه دي ولكن يعني سبتان سخفل دخبر اعبادتك ويزب اخفلكم كنا من وين پريدو من يساك وصار جن او دیکھ كيو خمالوما شفقتل المشرقين حيث وجدتموهم آدج نصر مبارک مدنی دی اد درې یوته نه بسم الله الرحمن الرحیم رجا نصر الله ارکل چراشی کنا وکره ارکل چراشی امدان د خدای د تاسره یا محمد رسول الله اول فتح او فتح د مکی معظم ایمراشی غشوی اور ایت الناس درې مدا چې دې نه ید خلونه چې داخلي کې په دین په دین د الله چې دین اسلام دی اپو اجازه جماعتونه جماعتونه پس تاغنه چې مخکبه پکې یو یو داخلی ده ا جماعتونه جماعتونه پکې داخلي نو پس سبح سب تسبیح وایې الحمدلله بک او تبدی ته ان کوشش کی شو کرن شو تب تسبیحے بحمد ربک واستغفرہ عبد الله نے استغفار غلا انه کان توابا الله نے ہے تو قبل ان کی ام ربانا دېدا صورت جنا دل شو دې نه برس ته رسول الله بڑے وی سبحانك الله هم ربنا وبحمدک اللهم واستغفرک اللهم اغفر لي بعد یم گه ما یخه سبحانك اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي دال فاس دخه دا رواه البخاري اوکه دا سېده رکوکیم ویلې شي سېده کېم ویلې شي بیا وایي جي سبحانك اللهم رب وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي او داسره نوبت بدی وحکی بچره دي صورت تناجلي دون غشتو حضرتو ری خبر پر خو خدای تعالی متوجه او عبد ابن عباس به یو جدا دن ویله سلام نعي الموت در اصل نه خبر موت دی ولی ځکه قانون دا دی چې خبره تمام ته و لګې دا ها او شیر کراوی دی اذا تم امر بدا نقشهو ار کله چې خبره په تمامه لګین بدا نقشهو نو د دې بوف نقصان وکاره کیږي دا به په بستران واپس کیږي او په نقصان پکې راځي ات توقع زوالن اذا قيل تم او امید د زوال کوار کله چې ویده شو چې دا تمام تولېګه ده ورسې د اوسه اوس او نه اوس امید کوو چې د بپن نقصان شروع وکړي دا بهات نه دی او په نقصان شروع کوي نه دا په نقصان شروع وکړه کبه نه ک اکبر ولله الحمد سوره لہب چې د مکی دی او یهم بسم الله الرحمن الرحیم اماره ته ویلئ چې څو چې و انځر عاشيره نازر شو او نبي سلام الله چې کوم دین راټول راو بلل او یې زہ تفشیل کوم لې یروما بیرسنه وی چې ان نزل الله کوم بینه دې عذاب الشدید او نو داسو او دا دغه چې دی کنه ابو جهل دا قده کې پسقام باندې ولاړو یو غټه را وایسته وی تبنده تب کې یا محمد وی لہذا دعونا او دا غټه دا سره پورت تکړي وو په فیه آپا دغه وخت جميلة دا دا دا جملة دا دا دا دا او بلہ ام می جمالہ ددا اتابر چکه مو کنه ام داونه غه رکم خبر در الله پر تبت یدا ابی لہبین دا جون لین شیہ ده طالب دعا یدا ان شیہ تشی دوان الله سن دا ابو لہب حلا تشی او وتبو ک خیر حلا تشی بی دی دا کوم جمله ده ا خبریا د وکړه او ان شیا وګوره خلک چې که خیر او ما اغنا عنه اغنا په معنا دې یوغ نې دي نمازې په معنا د موزارې ده دی پالي بون نکې مال تدد سرمایه تدد او ما کسب او هغه چې د کم کسب کړې دي چې غن نه په دمال ده اوباز وي چې دې پيو کې ده مال تدد اوما کسب ان کا چد کم کسب کڑی دچ الوان دے ولذکان چ الولد او پی کسب الابی کسب بداخل ش اورتا او دی ابو لہب دی اصلنده عبد العزادی ولمووی چ قران یزیم دغه اصلین ومل نقلنکا عبد چ عبد العزى یعنی بندہ دا عزا بو تو نقل نم خلاف واقعہ دی ورنہ نقل نک أو نلقب اس کر نقل کو نا کنیت او بلتے تہ نہ حبولی وی اللہ حبی و تذکی ابو لہب چے تکصوص پینو ادا ش مجلس کے وچنا سٹ مع الروستو چستا خدام مخدا چې پړکیږي او شغلې وې او اور د جهنم باندې شغلې وې او خدای ته تو توبه یې لکه په خدای وکړه دا سي ته کې ما ته بل نه معلومږي ابو له حبس الله دروازه د ایمان باندې نه کړی دا بیا ودی ولک د ایمان راوړو نه پدی به ایمان راوړه کنه چې تبت یدا ابي لهبيم وتب نه پدی به میمان څنګه راوړي د پټ د ایمان دروازه بند ده دلته ګوښ ته لې ترشيږي دروازه د ایمان مو پټه بند شوه ده تاسو دې لپاره څه فکر دی وړي کدي ایمان راوړي نه پدي بروړي کنه بروړي نه پدي چې ته ایمان راوړي دې نه پدي ایمان راوړي چې ا چبل حدی تباشی دا دی ویاله کان ته د ایمان مو پټه ده دومره سخته ایمان چې بند شي وي را کنه ما درې درې ما اغنى ديパイ بو نکره دنه مال دده او سایس لار در دي چې داخل بشینه ار اورته ذات له حب اسی اور جهامند لم بودي دته پدې سر بلمی وي ادا ترن جوه نه اتو ادا حدا زواکان نو دا, دا او ندی پړ قبیح مرد باندې مرد دی چې مرد دی کنه د ابو له حب پدې ون نه خیره چې طول خلق ته نفرت کړه او بیا چې دی کنه چې دی مرشونو دی اکي په کوټه کې ځان لا چولي وی دا رسول الله اعظم باندې او کوټه کې ځان لا چولي تفسیل قرطبي کې لیکلي دي چې بیا کله دی کوټه کې ځان لا چولي مرشونو دی د دوی ته درې پس قبر شو چې بو نیو او نو بیا ویکان کسانو ته ورکړي چرای شي دی ما که نو به څه وینم نه پورې وی دا هر کوم ډېر دوړتي ورکونه او وی په لړګو کې اوجد الله تمه ته اسې پر لږو کې و اچو وحچته کوکان د یو وروړو د وکانی وخصو ورو کې دیوالته کنه ته کې ده ول کنه وکړله وکنده کې وروړو ورته وبره ته کړي وو په یوه او داخه دې کوم دې واسګي وروړل چې رسول الله پاکم ملا ته کنه هغه کې بیاسګي بیا چول هغه عباس کان دا بیرول ول مګا یو راتلې و آدم خپل ته دا دې له شومواصل کې دې سخت شوموا خمال نارې او کته لوي چې کم دې دا ګټه ده اگر په هغه کې خشا کړی ووده روان دي او شاته چولې کې کله راځي د یو په مړی کې چولې ده همبل پښاک کې چولې ده کله پر هغه شاته دي او ا رسی دې ممست دي ده ته تر دې را چرانه ور دي یم ا دایو ځکه د مکووله په قانې باندې خوت واغېړي او جبريل الله کې ودی کې وله ور ا په دا راغله هغه اگر رسید دې چې کوم وکنه د دې میزور نه غړې وغړلې و د دې چې مو د میزور نه یې دا غړلې و د میزور دا پټسري او بس هغه په دغه کې وو پکې مرداره او و چې اخرت کوم دغه چې اخرت کې بم دغه څه مامليته دي ولما دم لیکلې ده بم رعتهو دا ممرعتهو پچا تطتي نه اسلا په دمیره تطتي ها او اته چې په زمیر متسجل کین طاقت به سلچل کوي فدر تک نه ولی زکه چې فسل شوې او عمر اته داسې له بشک خدمت ده په حال کوم ده دی کې حمالات الحطب په کې کنا ته منسب دی بنا حال او یا بنا برعنی ازعنی زقس کوم ده داد ده دی خدمت باندې حمالات الحطب په چې رورون کې دلر گووا دلرګي مرګي به رول فيه جيده او پسد ده کې حبل پیږي رسیدا مم مسد د پوستي درخته قربانا پوستي درخته خرما الله اکبر سورته اخلاص چې دی مکی دې اخلاص دې ته ولي وي ځکه چې اخلاص هم د خدای بنده چې خدای پاک وو خدای نیت ومني سو... کلمت کلمت د اخلاص وای کنه او دې ور وڅلن تا نه یاره به ته بلی را بلی د سب کو یو پټي بیان ک الله اکبر دې د دنه سبدی دې אביس ویلا بیسپل نه اله کا هغه کو یو پټي بیان ک سپدونه بیان مدارا غل دې نو مې ژبی ته ما ژوند ته مې ویل هغه چیلې ته بچه دې راغله کې را سورتی اخلاص ک دا ادا پخسوسی مدرا شي کوي نه کم کم ویتا او تا نو پردي مي ولې یو شل پاک څلوشي پهتون 15 شي پهتون قل هو الله احد يو الله الصمد ولم يلدري ولم يولد سلور ولم يكن له كفوا احد او نو يوسري رسول الله ترازي بخاري کې راغلي دي بي حضرت وي دي شورت سره ما دي رمينا پیتہ پیتاش ته تاسو کې دا اول دي مینه او کېږي وی ميننه واسره ځکه دل ان رحمان یی دا د با چا صفته دا داسه مسله پکی نشته دا منځه پکی نشته ها د موضوع په اعتبار چته کنه دي حضرت او جد سره د مینه دا او په دې اعتبار چې دا صفته رحمان دي می دا په دې په جنت نه نه با سي پریږدي نه اورې فضلای ندې سورۃ راغلی دي اندازین شت دی الله احد یول دی یگی پر اعتبار یول دی د صلاد دی الله الصمد خوده بین یز دی بین یز څه چا ته محتاج نه تمام عالم دته محتاج دی او لم یلد لم یلد او لم یولد لیسا دی لم يلد الله سوقن دي زي گولي والدي والد ندي ليس به والدين او والد ولندي ندي ندا تاسو درځیدا او لم يولد او مولودم ندي ما جتا والد ولندي ندي ولي فکر کا والد ولندي ندي زکچه فوالك لا بوديده د مولود او مولود جج منفصل دي د والد او ان پسال د جو سب کې تقاضا ده ترکیب په کل کې دیکړه او مرکب په ترکیب کې خپل او اجزا ته محتاجی مرکب په وجود کې خپل او اجزا ته محتاجی او احتیاج علامت امکان ده امکانه منفدي د وجود بي ذاتي سره ننه قاضي مبارکوی نه د منطق قاضي مبارک ته او پېشي یعنې په خدو کلا په قاضي کې دار راغله اولم ولم یولد او الله مولودم ندې مولود ولې ندی مولود ولې ندی ل دې بل ترته او استاد مولود ولې اندم قاضی وایم ښا مولود ولې ندی زکه چې مولود او متأخر وي د والدنا متأخر وي د والدنا رشوی کوي او تاخر علامه د حدوث تا او حدوث منافدي د قدمي ذاتی سره هل توجوب ذاتي دلته قدمي ذات نه او پیمانه وي او د ځوان رو نام معلومه شه چې همسیال به پیدا شي څنګه په پیدا شي مقاله دي ولم يكن له كفوان حدا او نشترزه د سره همسیان اس کثم کې دای بار داسي ولم يكن احد كفوان كائن لهو دا نهغه ورته کوپن شي پټي ها نشتر یو کسو بيګي او همسيال د در سره سورته یې طلق دی نا منی دي ورن داز د شروع ته نبی د رینی میګنټې بایان پښېوی دي نو څو بایا نو ممکن نشي پښېدیه مټرینی میګنټې په لګې دری په دوسره او نه حادا حضرت مو باندې شکل لا پته نغوشه خیبر او نبی له سلام په خله عزت ورکوه صفيه بيبي نبی له سلام په نکاح کې رااله د يهودو شینی دې تنگ شي او چې په دیسو جادو کوو کله مشوراو کړ چېرې جادو خد ساسر نه کوي دګه او هغه بس په اخر کې دین وې د غرضه لبید ابن اسم تنال ویل او کنه مون په جادو کو جادو کې اثر نه کوي بیا ته په باندې و کبي ټک دینا یا صبره کوي و ته تسوړلې جادو کوي دا و دې چې بډې د ویذری دینار کنه د شروع زموږه هغه جادوګو په پنبه السلام باندې اثر شروع شو از طالبان ته چې دا د سحر اثر د نبوت سره تنافات نشته دا د صدې دا اثر د اسبابو طبيعيو دي پیغمبر ته خدای باندې ته براتېشي ټوخي پراتېشي زکام پراتېشي بیهوشي پراتېشي سحر پراتېشي او باقی لیونتو ونټو په دا که لا اسمان د طبيد سفروان لدي دا سرت پهغ دا نو بیا چې کمه په جا په نوله السلام وکوو او خار مبارک خاال شو نور پهېسونه شو او هغه جا په نوله اسلام وککوو هغه یو خدا ده چې دا درې دینارهبر را کوي او بل خبره بداکو دا چې ما ته به یو د نو د اسلام د بدن اخته کوي او بل د د ګمن ځې اډو کې و را کوي د ګمن ځېغاکونه افونه برکات هغه له شوغولم کنه یا یهودی علماء هغه د نبی السلام خدمت کوه غدا شان حاصل عبدنبیه السلام د ګمنځه هغه کنه کوم کم چې غیر وشتل د حضرت مبارک د جسمه اثرې د مو منه جوړ کو د مو منه جوړ او په دې کې او مو شو او جسمه اثرې تکنه د مو منه جوړ او په هغه کې هغه تعالو نپک ورکو عقب HTTPException ورکړه غوښنه پکی ورکړه او پیګه او طاری پکیو غویا او شګو پا د درخته خرمای او واغښتا غیم پکیو دی که باسر بس پدې اوس کنه ساهرن کیږي ما ترې پاره ته یې ما سره سم دې کړو خپل د خپل کتابونو کې څه څه دې نو وتا وایو هغه چې کوم نه خیر بس هغه پاین وکړه او بیا چې دې کنه هغه ته ته یوې څوټي ورکړي ارې ستون پکې اذن بي السلام وجود باندې هغه شوه شو حافظ سبنا چاته پوسوخه چې دا جادو پیغمبر السلام باندې کوم وخته پوريو محافظه وي چې باتي وځو چې سلويخ ورزدي باځه وښpkg مې استې دي باځه یو کان دي هغه وې درې وړه خر بي ټک دي ډېر سره تر شپږه مې شته پوريو متوسد او متوسد تر سره څنګه هغه پوريو شو شپږه او او خېری اثر تر کال پوري او بیا او به چې چې نبی رسول الله باندې اثر ما کار کړی ته هغه به نو ما چې ما کړی ته هغه به نو کړی کنه نبا من نبا به کړی وی ما کړی دا خبر ده دا په عمر دنیاویو کې راغلي دي دا په عمر دینیو کې ده دې ساتر نه دی پرې دي اثر په عمر دینیو کې نشته یو او بل لارج بیا نو سينا تلار بیا بیا داسکارو چنبي الله سلام مبارک ویچ کوم نه پروتو په دې کتابي مبارک کې راغلي دي چې دو پرشتہ رالي د سادهغه غشت یو پرشتہ ساتو دي یو ښو لا د سر پرشتہ د خپل پرشتہ نن ته پوسوکو ویچ ما وځه ور رجولي ویچ دې شړی تیاره ستک دي ویچ متموبن چې د باندې جادو شوې دي ویچ جادو پیچا کړ دی ویل بي دنيا سم ببناتو لبیدینا سمون دا غنونو پکړی دی بل پکم دی کې دی دا خپل پرشتي وبدې تاسو کوې کم دی کې دی مې دا وی کړی دی وی پداثی کنه پکې کړی زدا او په بیري زروان کې وی دی کې پروت دی وی بیري کې د غټې د لانګ پروت دی هغه د فشار قري بیا پاګه پر شړیولې کړ کنه هغه روښتو نه کنه هغه کړه حشبی ویته وی شه خدای نما کا مفتو طلبو ل <سؤال> وی دا خبره و تا یو یره دا سړی شوکتی وځه پدې کې کارمل <سؤال> نه ګورې سلام رحبل ذات متعلق ته څنګه بدل نه دی پښته بګې مودې چې پیسې وای چې پر راتو نه به سلام په طرح او حضرت ته تندېب نه دی وګنج کړې ها بس ویې وی عشی به خدای شفان کړسې کې په زغاو خپل کاټېدې اڅې متو ندابے منو چھ ہا پتہ کی زیبری رامی پتہ یہ اول سورۃ تہ اول سورۃ مبارک چکمدی نشپ گئے تو ندی ند اگے چھ ژی زدی او گئی کہ یولس قوتی ند ژوی چھ قلہوز ی ربی الفلق انت ہوتہ پرانستے فو انت اس پرتو کانہ نبی علیہ السلام بوی کانہ انت بہ گوٹھ پرانستے چھ نبی علیہ السلام پا وجود کی بہ تخفیپ رانی نبي السلام الله باندې شخصي راडा تا دې چي ووله سو ايتون شو او یو له سوالنه مې رسول الله مو لیستېدل یو له سوره فراان استېفي په خپل تستنه پري وته بس اخرته د بوخاري دي ان ما نشت من عقال تابوي چې نبي رسول الله بالکل ریحي بيامون تا ده شخصي نه لکه اوچې دي په کې کار ته لېږي او دا شي دا شي انو <سؤال> <النور> زه خیر به راکښه ته پیدا کیم هاای کی مکمل بیان کړی دا پس ډیر کم وو کوجی سورته پلک مبارک مدنی دی ادا چې کوم دی وسی 5 آیاتین بسم الله الرحمن الرحیم قلت وایعوذ برب الفلق یگی او فنه غوړما پرب چې کوم دی ته سبا باندې اکه ته ایذ لا خراب دا سباونه ما سپکینو د ما زګرو دی دا تخصیص ولې شو دا تخصیص چه شوه دی نو دا, دا چې کوم دی ته پاول دی ننه نا کثر ان شاء الله ته تورش پینې سبار استې شي نو چې څو په پڼاونې سي نو دا غنا غړلم لږو او د سنه فنا غوړم من شر ما د شر دا غشينا خلک ته خدا پیدا کړې دي یاند شر د ټول مخلوقات هغه کزه حد یو کمار دی او فلډم دی او دا دې ادرو په کې تخسی شوې ده ها دا تخسی د دانبي باباوي دا تخسی سه په اعتبار د مقام دی من شر غاشکن د شر چکم دی د شپینا پیګه د شر د شپینا اذا وقبر هر کله چې دا تیار شي او دا تیار پټول عالم خوراج تیار پټول عالم خور کی د شر د شپینا پناه واړم کناغا او من شر نن پاسا او بل پناه واړم د شر د دم اچون کو د شپ کوونکو اے د دم اچونکو د دم د شبکوونکو چې لوقد پغوتو کې چې پغوتو کې چې مده ده ته تونده او ومن شرب حاسیدن او د شرچ کم دي د کینه غرنا اذا حسد چقله کینه کاره کار کی او داګه په مختزا عمل وکي وای وای دا دې درو تا چې څول شو دا دا, دا, دا نبی بابا وی دا څه دا په احتزابه موقام شو وله اکثر چې دینسو د شپې تڅې فذي بار شو چې دا جادوګر ته جادو کې نو د شپې کړ کنه چې پاره مو ترتیب او بلک او ومن شرین په اساساتې په اساساتې کم دې نو صفت ته چا دی د زنانو کوالي نو لبید ابن اسمدونه پګهوی کنه او کدن او کدا 20 نو پوسو ا دی نو زناناو ته ورګړي او مناري نو تا نو به متو کوک او غټي ورګړي کنه و انا سبب مقام شو او من شر حاسد نزا حسد وله یو خور ها نبي دا څنګه جادو چادو شو شوی د نوجه حسد نو د يهودو دقه شوی الله اکبر ولله الحمد اراده دي سورته نح چدي دمدني دي او دا وهي ستو اياتن استفسد کی مکی کلی کلی نادتک نه دی ګره ها عدد او کشوی ده په خوانه ده دوکشت زم ملي کې مدني دي ګره زم ما دې باندې بسم الله الرحمن الرحيم معازیجی قل حضرت مبارک تو آیا اعوذ برب الناس پناه غواړم پرد خلقو او مالک تخلق او مالک الناس چې بچاړ د خلقو دی الٰهی الناس چې معبود د خلقو دی نچان پناه غواړم من شر الوسواس من شر د وسوسه غور دونکو نه وسواس شیطان او پا دی او په دې مصدر دی مسمى شوی دی مبارکتان الخناس دی شیطان ته خنازې کوي چ هر کله چې خدای یاد نو دې رشتو کیږي او چې کله غافر کیږي دې بیا وسوسه غردي الذي اغه شیطان يو وسوسو چې وسوسه غردي فی صدور الناس فی قلوب الناس ازمن دخل کی من الجنتی چې هغه یو د ناد ناد وسواس بیان دی مصمات بکسمری یمن الجنتی یو د پیریان نن دی او ونا صوبل د انسان نن دی بارکها دې راکي بل کوځې دې بس خیر یو پټه خبره کو زه بس خیر دې دا ټیم دم غړې ټیک شوخه مې مکبه هغه دا دې یو پټه خبره کو به دې زه تنه یو خبره دا کوم چې دې دا درې صفاتونه د خدای پاک څنګه راځي ګورہ ګرب بن ناس مالک الناس الہ الناس هه نو دا درې صفاتونه د رال زکه دا درې ور صفاتونه صرف په خدای کې شتا په بل چا کې شتا مالک تو مالک بل سکه کې دې او مالک باچا ته وینوبل سوق نشکې دي او الٰه مابود ته وینوبل چدا درې واړواله چوک مالک تی او ان باچا دي او مابود دیندا پيوخ لري په ورچاک کې نشراته آزاد روا یواشو او درې وا بل دار چې دې کې معنی د حفاظت پرته ده و عرب چې مالک تی مالک تخپل مملوک سو حفاظت کوي کنه کوي او ملک د خپل بچا بچا د خپل رحیت حفاظت کوي کني کوي او ما مابود د خپل عبادت عبادت کوي کني کوي تکتا او بیا ويو شر ذات قانون دی فنحو کلا قانون دی شش یو کرت ذکر شهارتن ندم کرت بیا ذکر کوي په زمیر ها ندان سي پکار دي چقول اعوذ برب الناس مالکهم الههم کنا زه شي څه ذکر کوي وارسن حتن وین کوي ذکر کوي په زمير دا خو په زمير دی ذکر شوی جواب تہ نادهي نو جواب دا دی چې دا دوا تجي او په دعا کې طول کار دی وګو دعا به څه کوي وګدب ظهار مزه کې زہر چوي دي وځه د مزہر چوي دا فزید مزمر او درې ما دوه ما خبر دادا چنږي دې کې دا ناست کې پنځه ځای ذکر دی او ارده کې تنه مراد بل بلا معنا ده او کزمیر وته راځي کوم بیا په مخکنه معنا نش مراده ها نو د کې 15 ذره پدی صورت کې नाश تک ذکر دی नाश فیر او د ارده کې تنه بل بلا معنا مراده نو ځکه چې کم دینوب کې او کوي زمیر دراجي کوم بیا مخکنه معنا مراده شي کنه بشي دغه شېدا برغت کې ویل دی چې بلغت په گیتا کې راځتا څنګه دربیناس دې دکې ته نه مراد ما دی او قرینه په صدا قرینه په باندې دا رب دې زکه ما شوم تربيت ته ډير محتاج دي او ملکین ناس کې ان ناس کې مراد زوانان دي ولی قرینه په دا ملک ته ملک باچا ته وي نوزوانان ته سیاست خودل پکاري کنا چې ملک کو ساتي دین او ساتي او کنه د بني اسرائيل ته سوسوهم لنبيا ابو بني اسرائيل ته سیاست پچا کو سیاست پچا کو پیغمبران کو کنه مودي ته سیاست خودل پکار دي چې دینو او ساتي ملک او ساتي پل کړيو ساتي ندا من ندا مرادته نځواناند اوي لا څناس چې دي کنه مراد دي نه بډا ځان هغه بډا ځان وړي دي زکه چې بډا ځان چي کنه دا اله نه دا اله دي دغه ارسه نه پاتې شوه دي اخر کې جمعه تر کده څه نه دیږي نځه کبوده شوه دي او جمعہ تراغلې بیا تنه تاري باندې تنگ دي په دې شیرا تاري باندې چې کم دي یې دا غوې اپېږی کومې چې خبره وکړه بیا تاري باندې کم دي یې غوړه په دې یو سره راغلې کو کو په آخر کې بیا ډېر خوش شوه بیا ویچره دا خپای پکا دا دا ما یوه کړه په کړه دا تا نه پاندای ټول لا دې بسنګان او زه ته می خدادم مو کنه ناس بیا غو کې یې زیرو نه یې بابا دې زړه خدای نه خپل شاینه نه کاوه خو زموږ په سر وته شکایت مکه هیڅ خپل څه دې کاوه نو کړه دا چی چې دا ورکه دې دې وکنه جمعه تره شاوذر دې هم خفوا کم بهم گزارې وکړه الله الناس دا بډا غانټې مراد او من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس دين مراد نیکان ولي دا شیطان دې نیکان سره د بدانو سره تکار نشته راځي په دې پیچې د نیکام سره ډیر کار دی ولی په پینېفه لاغورا د وسوسه شيټ نه کنه دلته د وسوسه فکرې نه ده د نیکام سره ډیر وسوسه ته ور دی اپېږي او ماتا تاته مپاره کی او مڅه چې کوم پاسکان او پاجران خپل شیطان کار کوي کنه دې په تکي مثلا اجازه هم نه جنته و الناس کې اخیری کې سوک مرادي د دې شریران مراله دي ولی زکه چې د د شرن امانه وخت شو په اخر د وخت الحمدلله رب العالمین را پاکه مشالګه یان تاسو درته را پاکه زموږه راخپاره دربار کې خوبو منځو کید دابا بمګد کړی وخوځونه قدرې کار دي چې بسې جامع دابا وکم چې خدای پاک زمونږ لا سونه خواري دا به مشته تقریبا نه د نن چدي نو ادس اتم اصلې ختم ورځ دا هغه نن 50 تمر او خدای pkg دومر معاونت وکوي چې په دې 50 سره د کی قدا سبه نه قدا شوي خدای pkg څنګه سوارم کړی او ناغان زموږ کړی نوښت نه یا الله دا شوالته منظور کوو چې دا کو دې کارو نو یا خدای دا شواله منظور کوي چې د منګدا عبادت شون او کو دا خپل جناب کې قبول دا سبب ته خپل ماريفه توغردای دا خپل رضا سبب یوردای او دا طالبان چې څو نه دا ترجمه وکړه خدای دې په کورونو کې دې ترجمه په برکت باندې برکت واچي علاوه کې خدای ته برکت واچي په مال او حال کې برکت واچي په دنیا او آخرت کې الله تعالی دې مونږه برکت واچي از مونږه ټول اقربات چې څومره دي خدای پاک ټول وبخي زمونږه دې ترجمه ختم دې تفسیر دې ټولو طالبانو کاړو دې دې یا اللہ دے سوابی ووارک کامل محمد رسول اللہ طور صحیح بیٹولو انبیو تا بیٹولو کرام تا صلی اللہ علیہ